ale zároveň to znamená aj to, že se začíná ďalší. Pozor, v poradí 365. díl relácie Hodina Vlka, samozřejmě aj s tými doponkovými reláciami listáreň. A to teda znamená takú čarovnou vec, že ak by nás někdo objavil, povedzme, že až dnes, povedzme, by mal nás chuť počúvať ďalej, tak počas roka by si nás mohol pušťat každý jeden deň. By mu to momentálne s tými počtom tých relácií, které tam na každý jeden deň vystačilo. Tak to není taká, mini, taká milá technikália na úvod. No ale poďme k veci. To, čo treba povedať hneď takto na úvod, je to, že jsme si pre vás připravili na dnes večer takú trošku možno netradičnú, dovolím si povedať, že až hybridnou reláciu hodina vlka, ale ten hybrid nespočíva v tom, že teraz chceme nejaké hybridné hrozby tu robiť. Hybrid spočíva v tom, že to bude taká trošku aj listáreň, ale potom v tej ďalšej časti už taká ta klasická naozaj sná hodina vlka. Listáreň v tej úvodnej časti preto, lebo my jsme v útorok e, túto reláciu e, prostě jsme ju nemali, takže je tu zopár vašich mailů, které nám ostalo od té doby vlastne nevybavených, ešte, ešte k téme Trumpové zázračné 180 stupňové otočky. No a keďže by jsme vám posluchačům neradi v tomto smere ostali niečo dlžný, tak preto jsme si povedali, že tento rest vysporiadáme právě v úvode dnešnej relácie, ale nebude to taká ta podľa mňa klasická listáren, kde naozaj strávíme dosť času nad jednotlivými mailami. Skúsíme to naozaj tak jako v rychlosti prebehnúť, lebo máme potom už tu druhú časť relácie, takú tu klasickú e, hodinu vlka. Aj keď aj v tomto ohľade treba povedať, že máme aj tu taký jeden restík voči vám. Ja jsem to už spomínal viackrát, že medzi také posluchářské naozaj najatraktívnejšie relácie patria tie, v kterých může byť můj reláciový kolega Vočko jako ryba v vode. A to je predovšetkým oblast financí a všetko, čo s nimi súvisí, pretože peniazom a derivátom a já nevím kade čemu ďalšemu podobnému, sa on profesně venoval vo svojom živote, keď teda pracoval. Takže tomu svetu peňazí on naozaj rozumie veľmi dobře, čo je vždy v reláciách s touto témou naozaj počuť a vy posluchači to viete aj patříčně oceniť, a nělen vy, a ja já to věm oceniť, a predovšetkým proto, že on, vlčko, má... So mnou jednak trpezlivosť, že mi to naozaj vysvětluje takým tým spôsobom nie takého klasického ekonóma, že vás zahrne, ja nevím, výrazmi cudzimi, ale, ale vysvetluje to takým naozaj popularizačným spôsobom, kterému mám tendenciu rozumět. já. Čo je teda v oblasti ekonomiky naozaj čo povedať? No... Uh... Prečo my vlastně s takýmito témami finančnými raz za čas prichádzame, nikdy to nie je len tak, že pre nič za nič, lebo si tu chceme nie, nie, niečo len tak porozprávať o peniazoch a o svete peniazy, ale vždy to má nejaký svoj konkrétny dôvod, vždy sa to udeje na pozadí něčeho. No a bude tomu tak aj dnes, my se do tohto sveta financí dnes dostaneme presne preto, lebo má to svoj konkrétny dôvod v tej, v tej oblasti financí, sa prostě děje něco a uděla se tam v těchto dňoch jedna velmi důležitá a zásadná věc, kterou nemuseli mnohí zaregistrovat, ale Myslím si, že to můj kolega Očko potvrdí, že bez toho, abyste se o to zajímali, že to má výrazný dopad aj na vaše životy, co se tam děje, napokon to má výrazný globální dopad, celosvětový. Takže o tejto udalosti sa my dnes budeme zgovárat, ale já ja vás k té naší dnešní téme navedu takým tím mojím asi už trošku tradičním způsobem a sice z jednu mimoriadne známou historickou uh, paralelu. No a já ja to robím při těchto historických paralelách vždy tak, že, že si já ja naštartujem taký můj stroj času, který tu mám, nastavím si, teraz na ňom si musím nastaviť hodnotu 17. storoče a ideme do Holandska, milí naši poslucháči. No, možno niektorí už tušíte, o čom bude reč. Dáme si mi na úvod jednu fascinující historickou odalosť, která je často označovaná jako prvá finančná bublina v dějinách ľudstva. A která je, myslím, takým dobrým, dokonalým príkladom toho, ako sa emócie, špekulácie a túžba po rýchlom zisku môžu zmeniť na davové šialenstvo, na ktorom potom môžu mnohí ľudia doplatiť a zle skončiť. A to bude napokon, myslím, že aj celkom vhodná paralela pre túto našu dnešnú tému. Takže ideme do toho spomínaného 17. storočia. Tak jsme v Holandsku, píše se rok 1634, jsme v období, kedy patrí Holandsko medzi najbohatšie a najvyspelejšie krajiny sveta, no a do tohto zlatého veku obchodu, umenia, vedy, sa z Turecka dostáva, čo si dovtedy nevydané. Obyčajné tulipány, které si dnes bežne pestujete vo svojich zahradách, ale v dobe, o ktorej hovoríme, jsou tulipány niečo neuvěřitelné, niečo tak exotické, že sa, dos, že sa doslova stanú symbolom bohatstva, vkusu a prestíže. Traduje se taká historka z tohto obdobia o istom holandskom námorníkovi, ktorý si cibulku tulipánu mal pomýliť s takoutou klasickou cibulou a zjedol ju spolu s rybacím sendvičom, za čo ho vraj obvinili zo zločinu a uvrhli do žalára. Prečo takýto krutý te trest za jednu cibuľku tulipánu? Už preto, lebo v 30. rokoch 17. storočia mali tulipány volánskou cenu zlata. Aby ste mali představu, cibuľka najslavnejšej odrody menom Semper Augustus, to bol taký bielý tulipán s červenými lupienkami, stal v tej dobe približne 2000 guldenů. To bolo asi toľko penězí, kterou bežný robotník zarobil za přibližně 8 rokov tvrdé práce, tak toľko stála jedna cibulka tulipánu. Alebo inak povieme, hodnota jedinej cibulky tulipánu bola tak vysoká, že by ste si za ňu v Amsterdame v tej době kúpili dom. Dnes poznáme tuto historickú udalosť pod njenom tulipánová horúčka, a bola to doslova dopísmená taká, povedal bych som kolektívna horúčka, respektíve akýsi ošial, který zasiahol nielen aristokratické vrstvy a obchodníkov, ale do kšeftovania s tulipánmi sa postupne zapojili aj drobní remeselníci a sedliaci, v podstate chudáci, ktorí předtím nikdy neinvestovali, začali predávať svoje domy a dielne a to všetko len a len preto, aby koupili to zneď absolutně nepredstavitelně, ale skutečně to tak bolo, všetko prodali celý svoj majetok, aby koupili jednu jedinou cibulku tulipánu, kterou potom samozřejmě logicky chceli za výšou cenu prodat. My mi pochodu můžeme teda pre zaujímavosť, najvzácnější tulipány s pruhovanými alebo plameňovými vzormy byly vlastně choré rastline, které byly napadnuté vírusom, ale v té době to samozřejmě nikto netušil, že je za tým vlastne takéto pozadě. A vtedy si ľudia mysleli, že je to za tým nejaká božia ruka, alebo teda nejaká mágia, takže toto boli vlastně také magické, naj, najvzácnejšie odrody. No a ako sme jsme si už povedali, boli teda za ne ochotní dať čokoľvek, aj, aj celý majetok. Lebo im to teda připadalo jako dobrá investícia, keďže ceny tulipánov každou sezónu stúpali. Zo začiatku sa obchodovalo iba počas sezóny, teda v čase, keď tieto rastlinky rástli od júna do septembra, ale tlak na trh tak narastal, že od jesene roku 1635 tulipány napokon predávali celoročně. Dokonca si predstavte, to zašlo tak ďaleko, že sa už neobchodovalo iba s cibulkami, ale vydávali sa cenné papiere. Holandiania vymysleli formu obchodu s budúcimi dodávkami tulipánov, kupi, kupovali a predávali cibulky, které ešte ani neboli vypestované. To by to vlastně to byly taky předchodcové dnešných derivátov na burze. Ľudia podpisovali zmluvy o kůpe na jar, hoci tulipány ešte ležali v zemi. Tak to nejako to vlastně vyzeralo na začátku 17. storočia v Holandsku. Zřejmě, už asi tušíte, ako to celé napokon dopadlo, tušíte správně, dopadlo to napokon tak, že táto tulipánová Horúčka alebo tulipánová bublina napokon praskla. Prečo? No už predovšetkým preto, lebo ceny týchto kvetov samozrejme nemohli rásť do nekonečna. No a stalo sa teda nutné. Stalo sa začátkem februára roku 1637 to, že rast cien sa skutočne zastavil, čo teda vlastníkov tulipánových cibuliek logicky znepokojilo. A tak sa ich chceli čo najskôr zbavit, teda dobre predať samozrejme. Na trhu z tohto vypukla panika a 5. februára roku 1637 bol s obchodovaním koniec. Odrazu sa nenašel nikto, kdo by mal o takéto tulipány záujem. Nebolo kupcová hodnota predtým, také cenej komodity závratně rýchlo klesla. Z tohto obdobia sa v kronikách zachovali prípady, keď člověk predal všetok majetok, jako jsme si už koupili, koupil tulipány a o týždeň ich hodnota klesla na desatinu. Mnohí, čo mali ešte před pár dňami, povedzme, že rozprávkové bohatstvo, přišli z dňa na deň o všetko. Zo ktoré které sa najarmali splatiť, sa stali vlastně bezcenné zdrapy papiera, uzatvorené dohody už nikto nedodržiaval. Táto tulipánová horúčka sa dnes študuje jako taký klasický príklad masovej hysterie trhov. Ekonomovia ju považují za kombináciu chámtivosti, strachu a napodobňovania, keď, keď člověk teda nakupuje nie proto, že niečo potřebuje, ale proto, že všetci ostatní to tak robia. Táto tulipánová horúčka, o ktorej iste každý ekonom už počul, sa stala takým symbolom iracionálneho správania trhov, fenoménu, keď hodnoty aktív rastu ďaleko za ich reálnu cenu. Len preto, lebo, ako jsme už povedali, všetci ostatní to tak robia, všetci ostatní nakupujú. V 17. storočí Holandsko zažilo prvú vojnu bez krvi, spomínanú vojnu tulipánov. Nebola to bitka o územie, ale túžba po zisku. Cibulky tulipánov sa stali drahšie než domy, až kým teda táto bublina nepraskla. A hoci od vtedy ubehli stáročia, na tej ľudskej psychike se zase až tak veľa nezmenilo. Len teda na místo tulipánov dnes máme akcie, kryptomeny a čo navyše, ešte například také zlato. No a právě o tom poslednom menovanom, o tom zlate a jeho neuvěřitelnou vývoj na burze z posledných dní, o tomto sa my dnes večer pozhováráme Uh, s tu už spomínaným mojím kolegom Vlčkom, zakladatelem a prevádzkovateľom internetového portálu KOSA, kterého jednak tímto vítam uh, na našej Teams-linke, ale zároveň ešte teda pripomínam, že skôr, ako sa do tejto témy pustíme, tak platí to, čo som povedal, že na úvod si ešte dáme v takom naozaj zrychlenom konaní, <laughs> v takom zrýchlenom slede tie vaše nevybavené maily ešte teda z minulej hodiny Vlka. Takže zkrátka, dobré, Vlčko, příjemný, dobrý večer do pozměti, prajem v této chvíli. Děkuji, Borisku, za přivítání. Pěkný, eh, dobrý večer z Dobánský do Bánské bystrice. A především, pěkný, dobrý večer všem našim milým posluchačkám a posluchačům eh, Svobodného vysílače Hodiny velka zejména. My jsme tuhle relaci, eh, jsme o ní mluvili dost dlouho, ale vždycky nám to zkazil Donald Trump. Až teda, dnes, až teda dneska jsme si řekli, že toho Trumpa už bylo dost, takže zkusíme něco jiného. Fakt je, že jsme to zase mohli odsunout, protože Donald Trump přijal Viktora Orbána a zase, zase by bylo o čem povídat. Nicméně, my se dneska stejně Donaldu Trumpovi nevyhneme, nevyhneme se Spojeným státům, pokud zůstaneme u tohohle tématu a je otázka, jestli stihneme všechno, co mám aspoň trochu připravený. Jinak tě musím korigovat. Já, e, ty jsi mluvil, že se vyznám v derivátech. Já jsem se derivátům vždycky pečlivě vyhejbal, protože nevyhýbal jsem se akcím, jsem se dluhopisům, jsem se podobným, podobným záležitostem, mm. ale... Derivátům jsem se vždycky vyhejbal, protože ne, že jsou nesrozumitelný, všechno nastudovat, ale je to riziko tam beru ještě o řád vyšší než u akcí třeba. A um, prostě, já jsem člověk konzervativní a chtělo se mi do toho. No a pokud jsi si pochvaloval to, že s tebou mluvím jednoduchou češtinou, když něco vysvětluju, a ne tou takzvanou ekonomštinou e, s mnoha anglizmy, tak je to proto, že já jsem vyštudovaný elektrikář, víš? tak ono, ono k těm a, a vyštudovaný před 50 lety, takže e, ono tenkrát, ty anglizmy tam nebyly a ekonomicky už vůbec ne, takže z po rýsku. Tak to je to. Dobře, však je jedno, ako k tomu došlo, hlavně, že to se takto celé vyvrbilo nakoniec. To je pro mňa to podstatné. No ale aby som teda nezdržiaval, lebo naozaj roboty máme dnes, ako ste počuli dost, tak poďme, ale naozaj tak, jako v rychlosti, nebudeme sa nad tými mailami zase nejak veľmi zdržiavať, lebo teda máme debatu o zlate a bude to podľa mňa veľmi zaujímavé rozprávanie, teda predovšetkým z tvojej strany, samozrejme, ty máš k tomu čo povedať a aj veľmi, důležitá téma, ako podľa mňa poslucháči, veľmi rychle Zistia. No, takže ideme na tie nevybavené maily, jako teda úvodná čas této relácie. Dáme si teraz ten hybrid v podobe listárne, takže rýchlo číta maily. Čína Čína spomenula v predpovedí aj Sybila žluté more raz zaplaví celý svet a teraz predstavme si, že nás konečne prestane terorizovať Evropská únia a podobne. Svoje krídla, pod svoje krídla nás vezme silná Čína, ktorá už teraz vo všetkom preskočila aj Spojené štáty americké, to z prvej ruky. Kamoša mám, ktorý tam pár dní bol, len na porovnanie, koľko zláta má Čína a USA už nemá nič. Keď chcela Čína od USA splatiť časť dlhu v zlate, USA poslala, Čínu, poslala Číne Wolfram potiahnutý zlatou foliou. Po sonde, keď Čína to zistila, musel tam letět americký prezident, vysvětlovat Číně, že oni nevedeli, že už zlato Fort Knox se nemají. Toto napísal Braňo z Růžonberka, tak nebola tam nějaká otázka, skôr teda vyjadrenie takéhoto názoru. Tak jak chceš to... Můžeš... s tím nesouhlasím, nesouhlasím s tím a nevěřím tomu, eh, podle mě tohle, to je hoax. Eh, Spojených státy mají Uznávaně největší zlaté rezervy. Já si myslím, že je doopravdy mají. Ale fakt je, že kdyby s nimi měli přikryt svoji měnu, tak jako to platilo rozrušení do zrušení bretonůckého st standardu, tak si myslím, že by úce zlata zlatá nebyla za 4000 dolarů, ale minimálně za 20. K tomu se, se tedy ještě dostaneme, ale nevěřím tomu, hmm. že že by prostě na tohle sto, na tom bylo cosi pravdivýho. A Čína není, není větší než Spojené státy. Je, její ekonomika není větší. A v mnoha důležitých oblastech prostě zatím Ameriku nahradit Dokáže. my jsme v té minulé hodine v oka hovorili okrem jiného aj o tom turné prezidenta Trumpa po Ázii a spomenuli jsme, že teda zastavil sa aj v Japonsku, kde teda od novej japonskej premiérky chcel teda získať nejaký súhlas, že prestane Japonsko nakupovať ruskou ropu no a e, tamhojšia japonská premiérka mu veľmi rychle vysvětlila, že teda toto nie je v záujme Japonska takúto vec urobiť, kterou od nej žiadajú USA, americké, takže v podstate Trumpa poslala kade ľahšie a hovorili jsme o tom, že teda Japonsko sa by vedelo postaviť na zadné Trumpovi a teda spomínali jsme, že aj Maďari mají nejakú tú svoju politiku, kterou si razia a napokon aj Slovensko, že je proti, proti teda stopnutiu nákupov ruskej ropy a plynu no a preto sa Jozef pýta, že ak môže, ak nemôže Trumpovi sa vzopereť Slovensko alebo Maďarsko, prečo to nemôže urobiť Európska únia jako celok, keď to môže urobiť menšie Japonsko? Toto je jeho otázka. Može, Japonsko, no, tuhle, dokáže tu, EU? Tak tuhle otázku já si kladu od druhého dne, co nastoupil Trump do úřadu znovu, když jsem předpověděl, že Evropská unie prostě s tak bojovat nebude. Hol? Japonská premiérka, žena v zemi samurajů má daleko víc odvahy než kterýkoliv muž, i když Evropské unie momentálně vládne žena a vládnou ženy. Ale ty se s japonskou premiérkou nedají, nedají srovnávat japonská premiérka má eh, na radaru zájmy Japonska. Teď něco co ušla von der ten, ten její babinec, mají, nebo z ženštilec, mají na starosti zájmy kdo ví čeho. Čili je to jenom o osobní statečnosti, je to jenom o chuti, zastávat zájmy těch, jejichž jménem hovořím. A je, nejspíš to bude taky i o tisku. Nezapomínajíme na roli médií, kdy japonský tisk já ho sleduju velice zřídka. Velice zřídka, takže ho nemám ani trošku nakoukanej, ale nejspíš nebude ani náhodou vy e, prostě působit na svou vládu takovým neuvěřitelným stupidním způsobem jako to dělá evropský mainstream. Tady by hledal osobně e, rozdíly. No, dáme si teraz taky troštičku dlhšíme, tak dobrý večer, vážený pán, děkujem za tému. Skutečně se o tom setknutí Trump s tím člověk v našich médiích příliš veľa nedozvěj. Já osobně jsem mal možnost pracovat s Číňanmi a vím, že mají o dosť iný pohľad na svět než my. Vyzdvihnem ich výrazné vlastnosti a tými jsou zodpovednosť a súdržnosť individuálna i kolektívna, často presahujúca ich života a zrejme aj generácie, na rozdiel od našej posadnutosti právami, teda hlavně tými našimi a bezbrehým individualizmom. Zaujímavá je aj čínská zdržanlivosť, člověk nikdy nevedel, čo si za tými ich úsměvmi vlastně naozaj myslia. Na druhú stranu tiež pomerne veľká drzosť, aj keď nie je podaná bez kuska hamby, jak mohli něčo využiť, vo vlastný prospech urobili tak bez zaváhania. Dávali si anglické mená a nepáčilo sa im, keď som ich oslovoval pravými čínskými menami I keď verili domácej ideologii, strany zároveň obdivovali západ, často k nám lietali, teraz už skoro nechodia a my začínáme chodiť k ním. Podobný vývoj je aj s ich politikmi, všimnite si, že číňania ďaleko nelietajú a právě k tej ich zodpovednosti sa opiera moja nádej, aj keď viem, že ju a prevažne vzhledem k ich vlastnej spoločnosti, je zrejmý fakt, že my ako ľudstvo sme dostali do věnka určité limitované množstvo zdrojov, možno práve dosť na to, aby sme sa videli k uhvězdám hľadať nové zdroje. K samozrejme obrazně mám tu veľa bližších zdrojov máme, tu veľa bližších zdrojov, každopádne to, čo máme, by mohlo vystačiť na na technologického rozvoja a vybudovanie prostriedkov na doplnenie zdrojov mimo našu zem a k tieto zdroje vypletváme či už na uspokojení našich potřeb, alebo ešte horšie na ničenie tak ďalší rozvoj bude extrémne náročný ba až nemožný aby sa kolíska ľudstva nestala zároveň a jeho hrobom zrejme ešte nedozrela doba na takéto úvahy ale i teraz mnoho vízií z minulosti tvorí našu súčasnosť rád by som chcel veriť že zmena svetového lídra môže byť cestou k väčšej zodpovednosti Čína si nebude ten, kto tento problém vyřeší, ale mohl by to byť aspoň prvý krok v k jejich mentalite a tu je otvorená otázka, aká je vlastně vízia Číny. Oni toho veľa nenahovoria, ale to málo čo odhalili mi zatiaľ dává zmysel a tým pádom i opatrnou nádej, že sa bude viac spolupracovať a menej konfrontovať. Nestrácame nádej a skúsme mať aj my svoju zmysluplnú víziu. Očko možno bude vědět ak sa s vami rozlučím takto. Ad Astra, pria, priatelia, spolu k hvězdám Plepsik napísal, Hočko. Dobrý mělí, od Plepsíka zdravím ho, skládá úžasný, úžasný hudební kousky. A e, k tomu ja nemám čín, já nemám zkušenost s má, já mám zkušenost osobní ze studií z Větnamci. Zase je to 50 let stará záležitost, ale to, co Pepsík, po, jak popisoval, popisoval číňany tak já bych skoro to tež mohl prohlásit o, o větnamcích tédejší doby. Oni zkrátka myslí jinak. My myslíme v rámci individua, my myslíme v krátkých horizontech. Oni myslí v rámci rodiny nebo nějakého vyššího celku a e, myslí v rámci generací. Jo. Čili ano, je to, je to jiná mentalita. Já bych řekl, že ta jejich mentalita je mentalita vítězů. Prostě krátkodobý profit je, je krátkodobý profit. Dnešní profit znamená třeba zítřejší těžkou katastrofu. Číňan Větnamec myslí, myslí jinak. Budu krátkej, ale v týdnu jsem mi na obrazovku dostal rozhovor se šéfem konglomerátu automobilek Stellantisu. Já jsem se ho bohužel neuložil, ale základní myšlenka z toho byla následující. Stojíme před gigantickou změnou automobilového průmyslu, kdy řada evropských automobilů zanikne. A ty největší, bavme se o Mercedesu, bavme se o Volkswagenu, tak podle mínění ředitele, koncernu Stellantis, kam patří Opl, Peugeot, Citroën, Chrysler, Fiat a nevím, kdo ještě je všechno, tak to všechno je Stellantis. Tak tenhle pán tvrdí, že Eh, automobilky pokud, ne, v Evropě pokud je mh, přežijou, tak budou patřit Číňanům včetně těch největších eh, závěr, ať si z toho udělá každý sám, on říká eh, pokud jde o elektromobilitu tam mají, tam mají dneska Číňaní už nedohodnitelný náskok kdy jsme jim pomohli sami sázkou na, na eh, používání elektroaut ale oni to dělali rýchlo no A v mezi čase sme prišli i u nás v spalovacích motorech a teď už je pozdě a si na každý sám. Potom tu máme jeden mail, který by som za iných okolností rád prečítal aj preto, lebo je to vlastne posluchač, ktorý píše, že počúva naše pořady. Už e, teda dlho, ale žatia, teda nemal potřebu písať, až teraz má, ale je ten mail tak a naozaj extrémně dlhý, že nie je momentálně v mojich silách ho prečítať, ale urobil jsem takové, že jsem ja ti vočko ten jeho mail preposlal ku tebe na tvůj adresu, Dobu, padne, mm. to potom můžeš vybaviť ty takto. Takže ideme na, Dobu, te. na ďalší mail, dobrý deň. A nemůže to byť s tými, tými 180-stupňovými obratmi Donalda Trumpa tak, že sa nevedia dohodnúť tie mocné síly v pozadí. Aspoň já ja to vnímám tak, že pán prezident nemá úplnú právnost pri rozhodovaní. Inak počúvam hodinu vlka od samého začátku a srdečne ďakujem za vašu prácu. obou nám ďakuje. Tompy, tak ďakujem vám také nové nové mená sa nám tu objevují, čo nás samozřejmě teší v mailovej schránke. Vždy keď tu máme nových poslucháčov a dokonca nových pisatelů, tak z toho máme samozřejmě radosť. No čo by si mu odpovedal na tento jeho mail? No, především mě těší, že je tady někdo, kdo poslouchá hodinu vlka od první hodiny do teď. Určitě s přestávkami mě by zajímalo, jestli si někdo poslech všech těch 356 relací, ale to není důležitý. Zkrátka nějakého posluchače představuje tenhle, tenhle posluchač. A Donald Trump si představoval, když šel poprvé do úřadu, že on jako ten prezident je nejmocnější člověk na planetě a že Spojený státy zkrátka předělá k obrazu svému. Narazil na hluboký stát. Chtěl vysušit vaši, Washingtonskou bažinu. Washingtonská bažina, jenže ji nevysušil. Ale cocla Donalda Trumpa tenkrát velkým způsobem. E, do druhého úřadu už šel připraven lépe, nicméně a i Donald Trump odléhá e, obezením. Není to jenom vo jeho vůli. Te vidět e, ty obraty ohledně války na Ukrajině, ohledně vztahu k Rusku jsou skutečně daný silama v pozadí. Evropa, ta se před ním plazí, doslova, doslova plazí v plně všem s výjimkou Ukrajiny. S výjimkou Ukrajina je jediná eh, záležitost, kdy se mu staví na zadní, kdy si dovolí mu odporovat. A Donald Trump to mm, reflektuje zrovna tak k demokraté, kteří utrpěli porážku a nemohli se z ní zpamatovat, tak ohledně Ukrajiny našli podporu v jisté části republikánské strany, kde, kde prostě jsou lidi jako Lince Graham a podobný, a našli podporu u plynové a zbrojeřské lobby, kterým jim to taky vyhovuje. No a Donald Trump zkrátka. Se necítí dostatečně silný, aby prosadil svůj názor jak proti Evropanům, tak proti těmhle silám e, ve vlastním táboře nebo v americkém táboře. No a proto se s Putinem ještě, ještě nedohodl. Na Aljašce, opakuju to, co už jste slyšeli, e, na Aljašce se dohodli, jak ten e, konflikt skončit. Putin si odpracoval svůj e, díl, ale Donald Trump rezignoval na to, aby dotáhl svou část závazku a prosadil to, na čem se dohodli. No a dáme si, Vlčko, posledný mail, který znie takto. zdravím páni, myslím, že oba štátníci, jako si, tak aj Trump vedia, že reálná masívna, hoci aj len ekonomická vojna by obe strany výrazne poškodila, mala by dopad na celý svet. Si má výrazne pohodlnejšiu pozíciu, nakoľko nezávisí od svojich voličov a čas je na jeho strane. Trump musí byť chtiac, nechtiac, tak trošku populista, a nechať sa vyprovokovať, a teda nenechať sa vyprovokovať do tvrdé konfrontácie. Následky krízy v podobe občanských nepokojov by sa neobjavili v Číne, ale v Spojených Amerických Prajem hlavně veľa zdraví a vokový váš pravidelný dlhoročný posluchač ketchup. <laughs> ketchup a kečupa sme to tiež ešte napríklad nemali. Ne, já neznám ten, ten uh, Nik a je pěkný. No. Musím uznat, že máme... to je pěkný Nik, tak ten se mi líbí. Hmm. Takže zdravím kečupa. Uh, já se domnívám, že k obchodní válce Spojený státy Čína prostě nutně mu, musí dojít, jo. Musí. Někde se uh, klesající egemon bude muset střetnout s nastoupícím Egemonem. To tak vždycky bylo. Nikdy se nesaranžovali nějakou mírovou cestou. Někdy prostě ten... My jsme měli minulý měsíc, minulý měsíc, oktobr, v Češtině říjen, ten, to jméno je odvozený od slova říje, no a každý mít, co jde, to zkrátka laně, jelení laně si vybírají se stáda zachovatele rodu podle toho, jak ty alfasamci si to mezi sebou rozdají a samozřejmě, že, že králem je ten, může být jenom jeden a ten potom šéfuje stádu a zaručuje reprodukci. No a v, mezi lidma je to, z potažmo státy, protože ten lidský výtvor je to úplně stejně. Čili, jestli, že dochází ke střetu mezi jelenama, musí docházet i ke střetu mezi státy o to, kdo bude tím hlavním. A když to bude jenom ekonomická válka, a já doufám, že to bude jenom ekonomická válka, z dopady, jaký to mít bude, tak z toho svět vyjde zatraceně dobře, jo. že to nebude horší. Čili za mě je to jenom odsunutí konfliktu. E, Trump přecenil zřejmě možnosti spojených států a poznal to. Ona teda, kdyby Čína neměla ten obušek v zácných zemích, tak by to asi taky by vypadalo jinak, jenomže ona ho má. No a vedle toho Čína... E, má a nemá lepší postavení. Má lepší postavení v tom, že tam nějaká kontinuita moci a že to není o štyrletém cyklu, což je velká výhoda. Na druhou stranu spojené státy mají eh, balancou někde okolo zadlužení 115-120 HDP, ale koukal jsem se na zadlužení Číny a to je na 90 Čína má velký vnitřní dluh a potřebuje, aby... Uh, ale ne, Jan není prostě rezervní měnou typu dolarů, čili tam je, tam je potřeba. Slyšíme se Borisku? Ano, ano, ano, počujeme, počujeme, počujeme. Ne slyšíme. Já tě a my tě počujeme, ale ty nás asi ně, očividně. No? Borisku. No? Slyšíme se? Ano. Jo? Ano. Takže Jan ne, Jan, není, Jan je už měna, ale není měna typu dolaru, že objímající celou země kouly. Čili Čína musí postupovat opatrně a 90% zadlužení uči HDP je hrozně moc, z čehož hmm. plyne, že Čína jako exportní ekonomika potřebuje, aby mohla vyvážet a vyvážet co nejvíc. Takže si tu válku obchodní také nepřeje. Jo. Ale ona ji čeká. Tak, tak nebo tak prostě čeká. To je to, věc. No, my jsme našu debatu, teda našu debatu, my jsme maily poslucháčů vybavili v průběhu hodinky, hodinky je skvělé, lebo teraz můžeme našu debatu teda rozvinout na zhruba hodinu a půl pol takomto priestore, hodinu, hodinu a pol na to zkrátka budeme mať, tak poďme rovno hneď, hneď teda k tej téme zlato, keďže, ako, som, ako si hovoril, teda prípravy sú dobré z tvojej strany, značné, tak aby si toho čo najviac povedal, tak dám ti takú rozbehovú návod, dotázku, budeme sa baviť o zlate, budeme hovoriť o tom, že ako to tam teraz na, to, na tej burze vyzerá, ako vyleteli ceny zlata do nebeských výšin, prečo sa to stalo, ako to teraz vyzerá, kde sú teraz tie ceny a tak podobne, ale povedz mi na úvod. Odpověd, prosím tě na otázku. Prečo by ma vůbec cena zlata mala zaujímať? Prečo by to možno ľudia mali sledovať? Prečo sa to oplatí sledovať cenu zlata? Alebo keby som sa to spýtal inak, tak čo sa na základe cien zlata a ich vývoja můžem dozvedieť o svete aktuálnom? Tak můžeš se toho rozvědět hrozně moc. a začnu prečo proč by to mělo zajímat. Zajímate to ne? Musí a spoustu lidí to taky nezajímalo a, nezajíma, a nezajímalo do té doby, dokud je, si nepustili televizi, je, třeba Markízu nebo Jojku, a najednou tam nebyla mluvící hlava, která by jim oznámila, je lidi, cena, cena zlata. Trhla rekordy, v dolarech stojí tolika, tolika. A když by to byl jako e, chytřejší mluvící hlava, tak by ještě k tomu dodala, kolik to stojí v eurech. Zrovna tak, e, když je to někdo z Čech, tak si pustil v uplynulých týdnech českou televizi a e, tam slyšel, že je lidi cena zlata pokořila historický maxima, v dolarech stojí tolik a tolik a v českých korunách je to dokonce tolik a tolik. teď vzhledem k tomu, že to bylo 4400 dolarů přes 4400 jeden den a v korunovém vyjádření přes 90 tisíc korun za onci, což je 31 gramů unce 31,1 přesně, tak 90 tisíc za unci, no prostě paní, to vám je, to, vám, to jsou různý peníze. Hmm. Tak najednou o tom začali mluvit všichni. A běželo to přesně v intencích toho, jak ty jsi mluvil o těch, o těch tulipánových cibulkách v Olhansku. Platí jedno zásadní pravidlo, které platilo už teda pro, pro ty tulipánové cibulky. V momentě, kdy o něčem, jako o investiční příležitosti začnou mluvit úplně všichni, včetně české televize, televize Markýza, televize Joj a jim naroveň postavený, tak vážení posluchači a posluchačky, v ten moment si zacpěte uši, protože v ten moment už je dávno pozdě a v ten hmm. moment nejspíš přijde korekce, Což se potvrdilo tenkrát v Holandsku, což se potvrdilo znovu teďko. A Borisku, ty víš, že jsme o tom mluvili, je to asi 14 dní zpátek, a že jsem říkal přesně to samý. Jo. Ano, že, ano, že, ano. Že, Keď jo, už o tom a všichni že... rychlo prodávajte, jak máte. Nenakupujte, predávajte. Tak, a ty se sptal, k čemu, k čemu je tě to dobrý a proč by tě to mělo zajímat? Mm -hmm. Zajímají tě peníze. Nepochybně tě zajímá stav těch peněz. A jestli, cena zlata vyletí nahoru, tak to je indikátor toho, že se něco děje s penězma. Je, že, prostě těch, že peníze podléhají inflaci, že peníze podléhají, podléhají určitému zmaru. My se k tomu dostaneme, jo, k tomuhle a hodně a snad dost podrobně podléhají z Maru a investoři to začali, začali chápat. Já osobně se divím, že tenhle zlatý nástup se nestal daleko dřív a že to trvalo až do, dejme tomu, od půlky roku 24 A potom, potom teda do začátku minulého měsíce, roku 25. Hmm. Protože vem si, co se stalo. Přišla krize v roce 2008 finanční a tenkrát ta krize celosvětová finanční byla, byla uvašena tím, že se do ekonomik například západním světem náhli tzv. vrtulníkový peníze. Hmm. To znamená peníze, který nebyly krytý ne zlatém, protože to jsme opustili v roce 71 s koncem bretonovouckého systému, kdy byl dolar ukotvený na zlato. Tak e, tenkrát se z toho staly ty měny a ty, ty nejsou e, přikovány k nějakému konkrétnímu aktivu. Ty jsou přikovány k objemu zboží a služeb, e, který jsou na území, kde je ta daná měna doma, Vytvořeny. Jo? Mělo by to být v nějaké relaci, a e, centrální banky si kladou za cíl udržet inflaci v tomto prostoru, to znamená růst ceny toho, těch vyráběných zboží e, a služeb. Tak udržet ve dvouprocentním tolerančním pásmu. Jinými slovy, je připuštěno, aby slábla měna ve své kupní síle každý rok o 2%. procenta. To znamená, že dejme tomu za čtyři roky už je ta měna slabší, protože je to 2% ze 2%. Prostě je to takzvaný prostě mm -hmm. složený úrok, takže za 4 roky z toho máš v podstatě 10, jo. Mm -hmm. Je to, že jsi v kupní síle o 10%. A můžeš si dělat další aproximace, jak to, jak ta měna slabne dál. No, Čili to byl rok 2008, kdy se tam najednou nalili peníze, které který vůbec prostě ničím nebyly krytý, jenom tím, aby bylo dost oběživá, aby se neopakovala velká krize z 30. let. Tak to bylo v roce 2008, protože se to páječně osvědčilo, ne, prostě nepropukla panika, neprokula, nepropukl bursovní krach, nehroutily se banky, takže léčba byla úspěšná. I když je to, je to léčba, kdy vyháníš dňábla Belzebubem. Ale budiš. A ty peníze, ty se neodpařily. Ty, ty prostě mezi lidma zůstaly, mezi firmama a tak dále. Nic by se nebylo strašního stalo asi, bylo by se to naředilo, kdyby nebyl přišel covid. Trvalo. Nějaké, to, tam byla desetiletá pauza v podstatě, kdy na jaře 20 přišel covid, jak všichni dobře víme. A kdy, kdy došlo při té při bublině v roce 2008, tak měly banky potíže, to je pravda, ale výroba a poskytování služeb jelo dál, ta ekonomika se neuzavřela, ta prostě jela dál, akorát bankovní sektor měl, měl potíže. Když to při covidu, to už jsme vysílali, že jo, to všichni dobře zná, eh, známe, tak byly vyhlášeny lockdowny napříč nikoliv jenom západním světem, ale eh, v podstatě celoplošně po planetě. Takže se přestalo vyrábět, přestali se poskytovat služby, to bylo tenkrát dokonce trestaný. No a aby nebyly bouře, aby, aby prostě se nehroutila společnost, No, tak došlo k nasazení dalších vrtulníkových peněz a ještě ve větším měřítku, než, než v roce 2012. Jí, protože jí, jí, jí. papáši nahoře se neodvážili do politických rizik, to jednak. A já se jim celkem nedivím. Jo. Nedivím. A sáhli pro, po receptu, který se osvědčil. Ale zase do systému, kde už bylo víc peněz z minula, než bych tam mělo být, zkřelili mm -hmm. další. Další, další peníze. Rozumím, no. Čímž pádem způsobili, způsobili ty mega inflace. A jak říkám, já, já jsem tenkrát očekával, že na to musí přece zareagovat cena zlata a dalších podobných komodit, kterých, kterých víc není. I k tomu se dostaneme. <coughs> ono jich víc není. U podivu, ne ku podivu, ale zareagoval na to Bitcoin a všechny tady dlensty ty pseudoměny, jo. Tak ty od té doby začaly růst a nastoupily k tomu bezprecedentnímu um, posílení svých kurzů. Ty na to zareagovali, ale zlato tenkrát na to, na to nereagovalo. A já jsem nedokázal pochopit, proč. A v podstatě to nechápu do dneška, jenomže holpte, když, když vidím ty grafy před sebou, No tak, tak je jasný, že zlato mělo pouze odložený nástup. Takže to je důvod toho, proč jsme se dneska... Jeden z důvodů. Jeden z důvodů. Mm -hmm. jeden z důvodů, Proč jsme se dneska dostali těch nominálních rekordů. Jak Borisku no. on to žádný rekord není. Já jsem dneska trošku laškoval s umělou inteligencí. Mm -hmm. A Eh, dám tě schválně. Nevím, odkud mám ten... Já mám tady grafy různý, ale mám tady graf opravdu pěkný a ten je od roku 1200 něco. A můžu se tě zeptat, od kdy typně se kdy bylo zlato, a pokud jde o kupní sílu měřenou k, dneške, k dnešku nejdražší. Kdy bolo zlato drahší, jako je teraz? Skupní síle. To já nevím, já by som to typoval někdy přes nějaké konflikty, nie? To, vtedy by to malo rást, tak čo já vím, nějaká druhá světová ne. vojna, prvá. Ne tak, je tak, Borisko, v roce, v roce 1980, ne, ne, 1980. tehdy byli tehdy byly velký Eh, velký inflační přírůstky v 80. letech. A tenkrát zlato, a já jsem, jak říkám, je to, to laškování s umělou inteligencí. Mm. A v roce 80. cena zlata za umci stála 600 dolarů. Ale v 80. letech, je to což se dneska reálně, <coughs> reálně rovná. Dvěma tisícům dolarů jo, za unci. Stálo 600, ale reálně e, při, po započtení inflace to bylo d, přesně 2000 dolarů. Rok 81, 82 až 83 e, do roku 85 se to pohybovalo přes 2000 dolarů 2039. No a na nějaký takovýhle ceny se zlato dostalo zase, zase až teďko v prostě teďko na začátku letošního roku stálo mence stá, zlata 2100 dolarů. Jo, to jenom, a mezi tím, mezi tím to bylo výrazně, výrazně méně. Přestože nominální ceny vypadaly úplně jinak. Čili tím chci říct, že my jsme dneska zásobovan cenama nebo má, že to dělá takový a takový o, obrovský nárůsty na ceně. No ale ono reálně v kupní síle to není pravda. jo. To no prostě není pravda. to, jenom teďko začalo dohánět to, o co, o co přišlo v kupní síle eh, v uplynulých 40 letech. A přišlo ty se mi můžeš zeptat, jak to. Popravdě řečeno, já to nevím, ale vím, že ceny zlata jsou sice určování trhem, ale zásadní roli v nich hraje nějaký něco, co se jmenuje World Gold Council se sídlem v Londýně a jsou to tvůrci trhu, a já nevím, jestli to je 10 firm, nebo kdy stačí jenom pět, nebo já ho nemám, nemám naštudovaný, ale je to nějaký takovýhle schromáždění který vlastně určuje ceny, ceny zlata. A to není objektivní záležitost. Máš akcie a ty jsou každý den kotovaný na burze. Zlato je na komoditní burze taky kotovaný každý den, ale zatímco do burzy žádný burzovní výbor na Wall Street nebo v Tokiu, na tokyjské burze nebo v Šanghaji, neurčuje cenu konkrétní komodity a akcie. No tak zlata je to prostě jinak. A navíc teda tady máš státní hráče typu státních rezerv Spojených států, čínský národní banky, ruský národní banky a podobně. No a ty do toho nějakým způsobem sájí plus nemáš nikdy, tedy jsme se dotklitý ruský státní banky, tak nemáš tady work code z Londýna, který se připojí k sankcím, samozřejmě, no a řekne, a já, my ruský zlatou vůbec nebudeme obchodovat a nepřijmeme obchodování a, no. a nebudeme ani kotovat. No tak, tak ho to udělají. E, nikdo neřekne, my nepřijmeme jak my nepřijmeme k obchodování akce coca to, to To nikdo neřekne. Ruské e, akce jsou samozřejmě vyloučené z Yorkské burzy a londýnské burzy a tohle. No tak prostě jsou, ale v Rusku se s nimi obchoduje a ty jako američan máš sice zakázáno obchodovat, ale když budeš velmi chtít, tak si to zařídí, že si prostě Norilsk Norils Nickel nebo Lukoil, si prostě v té Moskvě kou, je, koupíš. Jo. A Bol to bude držet někdo z Turecka. No. To, to hmm. je úplně jedno. Zdá, ale, u zlata, ale u zlata tohle, tohle nejde. No a Rusko je asi třetí nebo čtvrtý největší zlatý producent. A ty ho, ho vyloučíš z trhu, ten to přece musí mít taky nějaký dopad. Jo dopad na ten trh. Čili to všechno hraje. No a těch, my jsme si řekli, že těch dopadů na cenu zlata je daleko víc, než jenom, než jenom dejme tomu inflace. To je jeden z ukazatelů. Já jsem čekal podle mě v roce 20, kdy přišly lockdowny, tak na to okamžitě měla reagovat cena zlata. Reagovat v zmysle, že mala z okamžitě hore, už si čakal, že bude ano, cena zlata ano. Rác, a rástla. Tak se ne, ne, jako byl prekvapený, nic no? se neděje, jako to Byl jsem překvapený a nechápal jsem to, protože v roce 2020 nominální cena, hodnot, eh, nominální hodnota unce zlata byla eh, 20, eh, 1266 dolarů, jo? a v roce v, v rok dřív byla o 30 dolarů menší ale začalo to potom růst e, v rok díl už to bylo 1300 pak 1333 a tak e, no raz pozvolna prostě, no. pozvolna jo, šlo, to, šlo, to, šlo to prostě pozvolna, pozvolna nahoru ale já jsem čekal rasantnější růst nicméně, nicméně přišel holt se spožděním, to se nedá nic dělat ale přišel. A teď, teď najednou se všichni začali divit. A v posledních, dejme tomu dvou měsících, byl enormní. Tohle to připomínalo doslova rakovinový bujení. A když něco takhle, takhle roste, tak to má o podstatní tehdy, když by se zhroutily finanční trhy, kvůli eh, například americkému státnímu dluhu, že by američani neupsali, nebyli upsali eh, novou tranči svých státních dluhopisů. Tak to bych pochopil, to bych řekl, jo, Ta situace nazrála do té míry, že svět hledá bezpečný přístav. Ale to se zatím nestalo. Takže eh, ten důvod k tomu nebyl. A byl, byl to ten efekt toho eh, tulipánový horečky, jo, že o tom všichni začali mluvit, takže eh, drobný investor začal nakupovat. Vedle toho eh, objevily se nové možnosti eh, investic do zlata. Já teďko odbočím a začnu úplně jinak. Já věřím tomu, že nás poslouchají eh, jména posluchači, kteří o tom buď ve zlatě už jsou, anebo o tom uvažují právě vlivem toho, toho, co se na zlatě děje a říkají si, aby nepromeškali příležitost a jestli by do toho neměli dát pro jistotu část svých úspor a tak dále, A ty budou chtít slyšet otázky, proč by to měli nebo neměli udělat, jak by se měli chovat. A především otázku základní, jak se bude vyvíjet cena zlata do budoucna, tak já začnu tou poslední. To nikdo neví si můžu něco myslet a dejme tomu, že, že třeba i řeknu, co, co si myslím já, co si myslí Bank of America, nebo co si myslí Golden Sex, Sachs, ale ono to tak být vůbec nemusí. Jo. A nebude to výzva k tomu, aby se podle toho někdo choval. Ne. Bude to poctivý názor někoho. Je muž jeho zamřená křišťálová koule, co si ukazuje, ale nemusí to být vůbec pravda. A vysloveně vyzývám každého, každého, aby si sáhnul do šuplete pro svou křišťálovou kouli a podíval se do ní. Ale teď teďko ty si to položil. Proč by, to mě, proč by tě měla cena zlata zajímat? No, protože cítíš nějakou elementární odpovědnost ke svým penězům. A řešíš to, jestli za peníze, který máš, co s nimi máš udělat. Jestli máš držet 20, dár akcí, a do, do, do dluhopisů nebo do cihel koupit, koupit byt a tak podobně. Nebo počítat s nejhorším a sáhnout přeci jenom e, máš syna, na tak malýmu koupit nějakou zlatou cihličku a dát mu ji e, a držet mu jako aktivum, až bude velký aby abys něco udělal. Tohle si musí každý roz, e, rozřešit sám. A Nech si řekne, proč by, to, proč by chtěl do toho zlata teďko jít, když ho to nezajímá. Těch důvodů může být několik. Jeden je ten, že myslím na budoucnost a myslím na zlou budoucnost. To je, to je motiv, kterýmu já nejvíc rozumím. Pokud jste, pokud vás je mentalita těch, těch lidí z toho Holandska 17. století, o kterých mluvil, mluvil Bolísek, jak prodávali svoje domy, živnosti, e, statky a podobně, aby si koupili pár tulipánových cibulek. Tak za mě to je přesně to, aby na tom vydělali. Bezpracně, rychle a bezpracně vydělat. Já jsem každého člověka. Ale je to ten nejhloupější motiv, který můžete udělat. E, ty lidi, Samozřejmě, když se dneska zamyslíte na e, tu Lipánovou horečku, tak si říkáte, žež to byly prázdné hlavy. Teď přece jim e, muselo být jasný, že je to jenom kytka. A že e, kdysi někdo přivez pár cibulek těch tulipánů a nakonec, nakonec ty cibulky se namnožily tak, že z toho byl veliký biznis. A cena rostla. Takže si rozumnější museli položit přece otázku, a sakra, kdo si to bude kupovat? ty cibulky, kolik je v Holandsku eh, natolik bohatých, že si ty, ty, ty cibulky vůbec jsou schopní koupit, aby si, to posle, aby si to dali do trávníku před barákem. A tulipány asi jednoletka, ne? Ono, ty první rok po výsevu jsou nejlepší, ono potom ta, ta cibulka splání a můžeš jí sázet dál, ale ty tulipány už podle toho eh, jako vypadají. Jo? Čili v Holandsku podle Soudný člověk by si řekl, odpověděl v holandsku, není dost vlata lidí, aby se ten trend udržel. Není, prostě není. Důvod toho. Kupuju, naopak, kupuju baráky od těch, který je chtějí prodat, když už ty peníze mám. To by byl správný přístup. U zlata, pokud někdo naskočí na to, že eh, sousedoje, už o tom taky mluvili, už mají taky nějakou zlatou cihu nebo zlatou minci a já nechci promyškat pro příležitost tak tyhle typy varuju. Tyhle typy varuju. Zlato, nějaký čas. Eh, vraťte se k tomuhle úmyslu, buď zlato bude korigovat někam ke třem tisícům dolarů za unci. Tak do, jako Bude, bude padat zlato, no? Bude, bude padat, tak budete mít šanci, že někdy zlato vystřelí zase horu a vy na tom vyděláte. Protože tvrdím, a to se mi, to se mi moc krát jako potvrdilo, že každý nový finanční rekord znamená pouze to, že ten rekord bude překonán, určitě překonán, ale nikdo neví kdy a okolik. Jo. Může to trvat půl roku a může to trvat taky 50 let a vy u toho už nemusíte být, u toho překonání. <laughs> Takže paruju tyhle lidi, který vidí, vidí rychlé peníze, a snažíš se, snaží se na tom vydělat. Udě, povede se vám to tehdy, když budete mít štěstí, tu vlnu zachytíte včas na, na jejím začátku a e, svezete se s ním. To se, to se dá a, a dost, dost lidem se to daří. Ale v momentě, kdy o tom začne mluvit televize, joj, nebo česká televize, tak už jste to zmeškali. Takže tyhle lidi varu. K no, tomu dal... rozumím. Jsou ti, kteří, kteří chtějí uchovat hodnotu. Ty si teda. Mají... Od... No, prepáč, do, do, dokončí, já ti nechci do toho skákať. Eh, rozumím těm, kteří se bojí například krachu amerického státního dluhu, nebo toho, že flat měny eh, eh, špatně dopadnou. Jo. Špatně dopadnou právě proto, že jsou používaní jako. A, a sední materiál, když je, když je někde nějaký problém, no tak se vytvoří peníze a šup s nima. E, šup s na trh. To nejde. To, to, to nejde, to prostě jednou musí špatně, špatně skončit. Čili jestliže jste investor, který mu zbývají nějaký peníze a chce se pojistit pro e, neviditelnou budoucnost, tragickou budoucnost, tak si stanovte pravidlo, kolik, kolik dáte do zlata vedle vašich ostatních aktiv. A dodržujte ho. Te si ho, dodržujte ho, skladujte ho. Není to jenom tak. No a pak, pak je nějaká taková ta, ta šedá masa, která patří na jednu nebo na druhou stranu, ale to si musí každý rozhodnout sám. A teď se, teď se bavme o tom, jaký možnosti investování do zlata máte. No, a Užko, jaký to má výhody, ja, ja trošku, ťa, trošku ťa, prepáč, preruším, však nezavudneme, to, to, to, to, tieto odporúčania pre ľudí jsou isté dobré, ale já ja mám stále pocit, že som nedostal odpověď na svoju otázku, tak ťa k vrátim, lebo aby jsme to celé vlastně chápali, čo sa deje, lebo já ja, jsem ja, ja pochopil to, čo si hovoril, že, že prečo tá cena zlata teraz takto vystrelila, hovoril si o o zvyšovaní inflácie z těch důvodů, které si jmenoval. Zkrátka jsem to pochopil tak, že jsou že neisté časy a že, že platí nějaké pravidlo, že keď sa v té ekonomike niečo pokašle, keď jsou tam nějaké zásahy a ty zásahy spôsobí a nějaké ďalšie nepredvídané nepředvídané okolnosti. Zkrátka, udeje se výsledku něco, že ty investory cítia, že je to teraz celé také okolo nás nějaké neisté, a začnu sa obávať, a vždycky to beru tak, že no keď sú neisté časy, tak bezpečný prístav je zlato. Chápem to tak, že prostě sa udialo teraz takéto niečo podobné, ale čo mě zaujíma, a teraz sa odpichnem od teba, a keď som si pozeral tvoj článok o zlate, tak píšeš teraz za jen krátku vetu, že že pokud by náhodou někomu uniklo, že žijeme dnes na sobce před výbuchem, tedy extrémne nebezpečně, pak ceny zlata nechť bere jako budíček všech budíčků. A toto mňa zaujíma, že čo si ty vlastně týmto chcel povedať, lebo ja teraz smerujem k tomuto. Já to teraz na rovinu, že já ja jsem počul také také v minulosti prostě teórie, já, který tomuto nerozumím, tak taká teória, která sa mi dostala do uší, bola, že že sledujte, vždy sledujte cenu zlata, lebo keď rastie, tak jsou zlé časy, bude zlé, a dokonce to teraz priťahnem ešte viacej, že blíží se vojna. Že vždy, keď, keď se so zlatom něco deje, že rastie vysoko, neisté časy, zlé je, berte to tak, někdo to tak hovoril, a teraz má opravu, alebo má upokoji, nevím, niečo, že že keď jsou ceny zlata vysoké, keď to rastě do neskutočných výšok, tak to znamená neistotá, zle je, niečo sa se může zosypať, zrůtiť, dokonca může byť vojna. A já ja teraz, keď čítam od teba, že budíček všech budíčku, tak, tak to je to s týmto súvisí, nesúvisí. Prostě na toto by som chcel odpověď, že ty, keď se na té grafy pozeráš, tak čo ti to hovorí o tom světě, že, že chystá se něco zlé, může se tu něco zrútiť, nějaký systém finančný padnout, vojna může prísť, alebo zkrátka, k tomu to já ja smerujem, že, že čo ti ty grafy hovoria o současném světě, Čo sa deje? No, deje se děje? Tak děje se toho na jednu vše eh, hrozně moc. Eh, Za prvé, když Amerika vy, před... 35-36 lety Spojené státy a Západ vyhrál. vyhrál studenou válku a byl jasným a jediným hegemonem na planetě. Tak Fukuyama napsal, že nastal konec dějin. Nic takového se nestalo, jak vidíme. A Západ to svý vítězství doslova promrhal a proměnil na drobný, a kdyby jenom na drobný, prostě proměnil ho v něco, co si neuměli představit ani, ani v nejhorších eh, snech. A to je to, že probudili spícího obra eh, měno Čínu, probudili svou arogancí eh, celý zbytek planety. A vidíme to, vidíme to dneska. Spojený státy eh, v éře měli naposled vyrovnaný přebytkový rozpočet za Billa Clinton. Od té doby žádný americký prezident nedokázal udržet finanční kontrolu a dneska jsme svědky toho, že Spojený státy, dluh Spojených států je představitelných 630 bilionů, bilionů dolarů ale prostě cifra, kterou neumím ani napsat. Jo. Umím, ale nechci, protože tam moc nul. Takže 630 milionů, to je 630 tisíc miliard amerických dolarů. No číslo, jo. Takže to je svět a ono jim to nestačí. Aby se to nepletlo, tak uh, Spojený státy jsou v takzvaném finančním shutdownu to znamená, jsou, jsou finančně zavřený. Kdy vláda Spojených států nemůže emitovat další půjčky, aby si půjčila na finančních trzích na provoz státu. a k dispozici pouze svý příjmy, který chodí, a jinak nemá k dispozici nic. A aby, aby se to odblokovalo, aby eh, samozřejmě ten strop se dá posunout, ale dá se posunout jedině tehdy, kdy s tím budou souhlasit eh, obě komory amerického kongresu, a to nikoli v jednoduchou většinou, což by si republikáni jistě dokázali zařídit, ale eh, v kongresu v, v horní komoře, to znamená eh, v kongresu, tak eh, v Senátu tak potřebují 60 hlasů. Oni jich mají asi 250, takže potřebují 8, 8 demokratů, aby jim šlo na ruku. Kolik je to ve sněmovně reprezentantů, to nevím, ale bude to tak, taky nějaké číslo, který bude víc než prostá většina. A demokrati jim to nechtějí dát, protože demokrati chtějí protlačit nějaký svý politické eh, preference. No a na ty nechce slyšet eh, Donald Trump. Tak mezi sebou vedou válku už překonali rekord. No a vláda Spojených států, když nemá peníze, tak musí propouštět, propouštět federální zaměstnance. Ne, ty, který nepropustí, taky musí odložit vejplaty, což samozřejmě vede k obrovské nespokojenosti. A mimochodem, to byl, to byl přesně jeden z základních důvodů, proč republikáni, rozumějí Donald Trump, prohráli minulý úterý ty tři velký hlasování, které ve Spojených státech už byly. To znamená o postní starosty, o e, místo guvernéra v Virginii a v New Jersey. Plus ještě tam byly další hlasování. A ty prohrály taky. Čili to byl důvod, kdy vlastně ten středovej volič, který rozhoduje o tom, kdo zvítězí v prezidentských volbách. prostě vždycky je to středové volejč, který přebíhá, tak ten rozhoduje, co a jak, a ten se postavil proti Trumpovi a republikánům. A, a, a Virginie, to je přesně stát, který leží hned vedle Washingtonu, DC, a New Jersey leží vedle, vedle e, New Yorku. Jo. Takže to jsou, e, to jsou dvě centra moci. No a kde je soustředěno asi tak nejvíc těch, těch kteří jsou zaměstnání u amerického státu a který jsou těm potrefený. Takže, takže došlo, došlo k tomu spláchnutí. A prostě 630 bilionů dolarů, číslo, který my dva v Borísku jako neuchopíme, tak ono to je málo já si myslím, že to posunou zase nejméně o dva biliony dolarů, až, až se k tomu dostanou. Tak to je jeden z důvodů, ten americký státní dluh, ten se prostě jednou zasekne. A já už jsem od uh, let, z kterých amerických finančníků a velmi významných, zveřejnil materiály, kde popisovali, že Americe skutečně hrozí a nebezpečí, že přijde strančí dluhopisů a trhý nevezme celou což teda bude obrovský signál a pak vypukne Mela. Tak to je jeden důvod. No. Druhý důvod jsou proti ruský cla. Mm. Tím, že byly Rusku zmrazený jejich suverénní státní rezervy a dokonce se mluví teď o jejich ukradení a použití na válku na Ukrajinu a financování Ukrajiny, což, jak jsme si řekli před minulej hodině velká. Něco podobného si netroufli ani spojenci za druhý světový války ohledně zmrazených aktiv hitlerovského Německa, císařského Japonska a musel Itálie. Oni to zmrazili, ale neukradli to. Podobu toho zmrazení to neukradli. My to chceme ukradnout. No tak co se děje? Co se děje zase? Děje se to, že investoři po celém světě si říkají, a mluvíme teda o konkrétních zemích, to jsou, to jsou ropní monarchie, to jsou velcí vývozci všeho, mo všeho možného, ti, kteří mají přebytkový rozpočty a nejsou součástí kolektivního západu. Tak ty si říkají, no, pro boha, když se to stalo, jední ze dvou jaderných supervelmocí, A kdy to udělají nám, e, my o svoje peníze, přijdeme tehdy, když se naše politika jim znelí, a ne, neexistuje, neexistuje systém, jak, jak to odvrátit. No tak tyhle všichni dneska přemýšlejí velice jednoduše. Když bychom si to nechali ukrást, tak je lepší utrpět menší škodu. A tu menší škodu utrpíme tehdy když to přeměníme do zlata. Mm -hmm. A to zlato nebudeme tradičně deponovat ve Spojených státech, v Londýně, tak jak ve Švýcarsku, tak jako se to dělalo ze zlatem do posadu. My si to zlato necháme naložit do letadla a převezeme si to do našeho hlavního města, do Národní banky, do jejich trezorů a budeme hold na, to, na tom zlatě sedět. A když budeme potřebovat to směnit na peníze, tak holt podstoupíme stejný proces a e, s někým se dohodneme a ten nám, ten nám prostě přiveze peníze nebo nám je pošle na, na naše domácí účty a my mu vypravíme to letadlo e, s těma zlatýma cihlama a předáme to jemu. Jo. Čili americký dluhopisy, klasické americké desítky, desetiletý dluhopisy sloužily jako univerzální prostředek. Ty jsi, ty jsi měl dolary a věděl jsi, že je budeš potřebovat za a nevím, 165 dní. No tak si se koupil na prvo americké desítky a ono se s tím snadno obchodovalo, snadno se je koupil, snadno se je prodal, kterýmkoliv v okamžiku zaručená likvidita a po dobu těch 165 dní tě americké desítky nesly nějaký předem známý úrok. Takže na konci si měl mm -hmm. víc, ještě víc peněz. Než, ano. Jo. Když to, když koupí zlato, fyzický zlato, tak ho koupíš za tisíc, ale za těch 165 dní, až budeš potřebovat hotovost, tak nevíš, jestli to zlato bude stát 950 ano, a nebo 1950. Rozumím. Bez, jo? Ano. Ano. A navíc teda obchodovat s fyzickou komoditou, to, to není úplně, úplně triviální záležitost a má to, má to taky nějaký náklad. Nemá to výnos, má to náklad a je to, to, eh, to obtížné technicky. Ale než by si o to přišel a riskovat, eh, riskoval, že o to prostě přijdeš, tak, eh, tak zvolíš cestu jistoty. Čili tohle hnalo, hnalo eh, poptávku po zlatě, protože centrální banky, dneska včetně České národní banky, jsou velkými kupci zlata a na, na tom trhu operují a zvyšují svý, svý zlatý zásoby. To byl další hnací motor. Pak byly, pak byly pro tu cenu zlata e, faktory, řekl bych, krátkodobího růstu. A to je, ty faktory krátkodobího růstu obecný jsou, jsou daný tím, že bohatnou ekonomiky třetího světa, tady se bavme konkrétně o e, Indii a bavme se konkrétně o Číně, což jsou země, kde zlato požívá jakési si nemalé kultovní hodnoty. Patří k bontonu, že, že děti dostávají zlato, že nevěsty dostávají zlato, podobně. V Číně, teda, v, začnu Indii, tam, tam jsou nějaké svátky, které končí právě na rozhraní toho, kdy byl ten vrchol zlaté a jako potom začala cena klesat. I ty svátky jsou obdarováváním a používají se proto zlatý kovy. No a e, Indu je 1,5 miliardy, veď, a když tam 1% e, nějakým způsobem zbohatne, tak 1,5 miliardy, a, a pak je to 150 milionů, pak je to 15 milionů, to je 1%. Tak když 15 milionů lidí zbohatne, a vydá se na zlatý trh a řekne, já si dneska můžu koupit zlatý náramek, tak je to obrovská spousta zlatých náramků a potřebuješ na to zlato. Takže, takže to skončilo, tenhle, tenhle vliv, vliv se prostě vymazal a e, shodou okolností teda to spadá do cenové korekce zlata. V Číně se stalo taky něco podobného. Čína... Měla daňovou výjimku, která se týkala DPH. Daňovou výjimku na nákup zlata pro, zla, pro šperkařský pro účely. Daňová výjimka, protože čínská národní čínský rozpočet potřebuje nějakou masivní, masivní injekci, tak přemýšlel, jak to udělat. No, tak, tak vymysleli to, že by to, měli, že by to měli zaplatit běžní obyvatele. A e, tu výjimku svým způsobem zrušili, takže Číňani přestali kupovat dražší zlatovo DPH. A, a máš, máš hned, jo, ten čínský, ten indický svátek se jmenuje Tiva. Jde o indické sváteční období, který přináší nárazovou ptávku po špercích následovanou tlumem. Ani rok 25 nebyl výjimkou. Nákupy byly výjimečně silné. Jo. Konec daňové výjimky v Číně. Strukturální změna přišla z Číny, kde úřady zrušily dlouholetou výjimku z DPH pro některé klenotníky nakupující zlatohagozy v Šanghaji. No, pak tady máš, pak tady máš... To, že dolar posílil, no a to taky byl impuls, který šel proti, proti zlatu a navíc jako snižování saze v Americe, tak bylo zatím odložený, nebo bylo pokud bylo, tak bylo menší, než se čekal. A do toho přišel ještě jeden, jeden krátkodobý impuls a to byla, to byla ta řekněme, dohoda mezi Trumpem a prezidentem si Ohledně čínsko-americký obchodní války. Kdy se prostě dohodli, že spolu za tím tu válku nepovedou. Takže to působilo taky jako chladič. nebo že upokojilo chladičtý. to taky. Jo, mm -hmm. ale jak říkám, to jsou, to jsou krátkodobí věci, protože Pauza svát... Příští rok bude zase svátek Dybal. Lidi v Číně si zvyknou na to, že zlatoholty je pro šperkarský účely um, s DPH, -čkem, s nějakým menším DPHčkem. A začnou to kupovat, protože oni tam ten kult zlata mají. Jak to bude s dolarem, nikdo neví, jestli bude silný nebo slabý. A uh, nepochybně teda, uh, já už jsem to říkal posledně, Kdy jsem konstatoval, že byl Trumpem, tak bych rozhodně tu dohodu uzavíral aspoň na dva roky a ne, ne na to, aby mi vypršela těsně před mytem s volbama příští listopad. A já jsem eventuálně byl uprostřed horký války, horký obchodní války s Čínou. No, nebyl bych to udělal na jeho místě. Ale nejsem Donald Trump a zaplatám, že nejsem já nejsem Donald Trump. Čili tyhle krátké e, věci vyšumí. Ale ty fundamentální, mm -hmm. fundamentální mm -hmm. věci, to znamená především americký státní dluh. Především inflace. E, především proti sankce, pokud potrvají. Především válka na Ukrajině. A jestli Evropa sáhne na ruské rezervy, no tak to jak to je že... No. no že cena zlata na základě těchto, těchto dlouhodobých faktorů e, rozumě říká, že by cena zlata spíš měla jít nahoru, než, než jako brzdit. A zřejmě nejsem sám, protože když jsem se díval po e, nových, nejnovějších prognózách, tak šel dvě, kdy e, Goldman Sachs to vidí někde v oblasti e, 5000 tisíc dolarů za unci, na konci příštího roku a nějak podobně to vidí Bank of America, jo. Ale e, naproti tomu jsem našel teda i e, význační e, názory, respektování hodní názory, které tvrdí, že ne, že, že bude 3200, jo. No dobré, ale Takže logicky, to... Vlčko, prepač, ale logicky, že když fundamentální problémy přetrvávají. Tie všetky, čo si jmenoval, inflácia, proti ruské sankcie, teraz ideme ukradnúť jako straky rusom peniaze, bez ohľadu na to, čo to spôsobí. A tak myslíme na to, že to má samozrejme svoje riziká, preto se ešte trošku bojíme, ale zrejme to urobíme. Keď, a teraz zadlžení Ameriky. Keď tieto fundamenty ostávajú, lebo toto nikto na svete nevie odstrániť tyto problémy, to tak prečo by to zlato nemalo rásť, keď si neodstránil základnú príčinu problému? Logicky, no potom ano, mus, logicky ano, musí nást. Já, já říkám to též, ale, ale nezapomeň na to, že e, jsem se zmínil o jakém se což je, je tem, temný výbor e, sebejmenovaný. On teda funguje od roku, já nevím, X. Mm -hmm. no, to bych se musel podívat od kdy. A jeho, jeho praktiky, e, jeho uvažování mi nejsou zřejmě sídlí v Londýně. Takže těhle takže pánové můžou vylásit cokoliv. A navíc jsou tady, jsou tady věci, kdy Nixon v roce 1971 zrušil Brtmůvodský dohody a Zlatý standard. No a nikdo mu v tom nezabránil a zabránit nemohl prostě. On se tak rozhodl, teda proved naprosto geniální věc a ten, kdo mu to poradil, tak to byl mozek všech mozků kdy se Spojené státy dohodly tenkrát s producenty ropy, velkými producenty ropy mimo Spojený státy, to znamená země, zeměno perského zálivu, zejména Saudskou Arábi, Arabii, budou energetický uhlovníky ropy, zemní plyn prodávat výhradně a zásadně za dolary. Jo, čili vlastně on eh, Nixonovi se povedlo připoutat eh, dolar na, na komoditu, na rop, na komoditu, kterou potřebuje každý potřebuje ka každý den. Čili, proto mluvíme o petrodolaru a to zlato, které američani neměli na svou měnovou zásobu dostatek, aby to kryli, tak nahradili tehdy nevyčerpatelnýma zásobama ropy jiných států. No naprosto geniální, geniální řešení. Jo. Čili dneska už ale to, ani tohle nehraje. Vzhledem k tomu, jestli Západ tohle krytí odstřelil sám, kdy, když ukradne e, suverénní majetek ruské federaci s jeho arzenálem atomových zbraň, tak jak se může bránit Saudská Arábie, kdyby se nelíbili ve Washingtonu. On, e, on něčím takovým e, velmi mlhavě porozil Biden, když byl tenkrát zesměštěný na státní náštěvě v Saudské Arábii, mluvili jsme o tom, jo, tak on poroz, pohrozil, že teda e, ta Saudská Arábie, když mu nepůjde na roku a e, nenahradí ruskou produkci ropy, takže by do kongresu mohl dát rezoluci, která by zapránila soudům e, v e, operací ve Spojených státech, Jenom se zmínil ale už to neudělal. Mm. Už, to, už, už to neudělal. Ale máš Trumpa, no ten se podívá z okna a klidně to udělá, jo. Mm. Třeba. To, to, to nikdy nevíš. Čili, čili ano, svět, proto říkám, že jeme na sobce a vedle toho máš teda ještě nebezpečí války, jako takový. Tam, tam stačí málo. Trump se rozhodne, že dodá to Mahokey Zelenskýmu a opravdu to udělá. Rusové se naštvou, zmáčknu červený tlačítko a už to jede. No, už, uh, no, no, no Máš, máš, máš uh, prostě postaráno. Čili těch důvodů, že jeme na sobce, proto se nedivím nikomu, kdo si říká a já chci být do těchto zlejch časů, Aspoň trošku pojištěny. No, můžeme dát takovou jednovetovou poučku, která bude platit, že, že když jsou zlé časy, cena rast, zlata rastě. To platí toto, že že, no, určitě, že cena určitě, zlata, určitě. Cena zlata vlastně znamená, že jsou zlé časy. Tak? V podstatě se to dá říct. Inflace, inflace je zlo. To je zlo, to je prostě nemoc finančního systému. Inflace je nemoc finančního systému. Čili je zle. My jsme to viděli v České republice, viděli jste to i u vás na Slovensku, měli jste taky velkou inflaci, ale neměli jste složnou inflaci 33% za dva roky, jako, jako jsme měli my. Jsme přišli reálně o třetinu úspor. Jo, díky Fialovi a jeho finančnímu počardějovi Stanurovi a celý nesmírně loupej vládě. Takže, takže my jsme si to zažili a lidi, lidi to vzali je naprosto v pohodě. Ona jim zmizela v kupní síle, v kupní síle třetina úspor. Ale oni to brali. já ty peníze mám, tak se, tak se přece nic neděje, že si za to koupí jenom dvě třetiny kabátů že in koupit kabát dneska, tak za stejné peníze se koupí ve třetiny kabátu. To znamená, že ten kabát mi bude mít teda rukáv je metr. A to by si chtěl od lidí aby si toto všimli, viesz, on on pozere, "A mám na knížke, kolko som tam? 50 tisíc korun českých." A to tam tam mám stále, tak je dobré, ale už on si nechíma, že mezi časem strátili hodnotu té penězého zájmu ten objem, který tam stále světí. Dobré to tak to je. To tak se rozmyslela, viesz, to tak třeba Brať. No, ale a teraz, že keby som to takto poňal, tak povedz, že či už nie som zase v tom radikálny a či už nejdem úplně že mimo, má potom zavráť späť, že nemôže to tak byť, že keď cena zlata takto rastie a je už takáto to velká že toľko to, ja neviem, tých investorov investorů hledá pokojný prístav, nie je v akciách a nie v dlhopisoch a v tých všetkých derivátoch a nevím čom ďalšom, ale v zlate. A ak páti poučka, že jsou zlé časy a preto sa to deje, neznamená to potom vo výsledku toho, že sa ten, ten finančný systém akciovo dlhopisovo, nie je maky, který jsme tu za ty roky vybudovali, ale vplyvom všetkých tých fundamentálnych problémov, které jsme neriešili a které sa nakopili, sa teraz tento systém otriasa v základoch, tak nie je rast zlata aj odrazom toho, že tento finančný systém sa otriasa, tak, že by sa mohol dokonca až zrútiť. No samozřejmě, že by se mohl, mohl zřítit, protože všechno, co postaví člověk, tak se zřítit může. No ano, už ale je... máme teda k tomu nakročené? No, já bych řekl, že ano. Když jsme mluvili o americkém státním dluhu, hele, stačí vzít do ruky Bibli. A najít si tam kapitolu o tom, jak lidi začali stavět babylonskou věž, tak to je přesně ten případ. Babylonská věž měla nějaký základy, jenomže počase byla tak vysoká, že si lidi tam přestali rozumět. Ty, co nesli ten materiál nahoru, aby mohli zedníci pokračovat, tak tam šli tak dlouho, že zapomněli svou rodnou řeč a ty, kteří už tam nahoře byli, šli dolů, tak zapomněli taky svou rodnou řeč, tak si navzájem nerozuměli a proto, proto ta babylonská věc spadla a to je něco, to je něco podobného. Ten finanční systém my nemáme žádný lepší a nejsme schopni, schopni žádný lepší vytvořit. Ale ten, ten finanční systém stojí na garancích v podstatě amerického finančního systému. A americký finanční systém je determinován dolarem a dolar jako univerzálním platidlem. A ta, ta, jeho univerzalita klesá. To je jedna věc. A druhá věc je, že dolar je spjatý s americkým státním dluhem. Americkým státním dluhem. A ten už je na 630 biliony dolarů. Jo. A je to, je to málo a bude se muset zvednout. A když to bude zvednutý o 2 biliony dolarů, tak do konce Trumpova období asi dojde, nebo těsně po něm, dojde, dojde na to, že je 38 bilionů dolarů, bude málo. Ale zase se bude muset zvednout. zvednout a e, říkám, a my, nejenom já, ale citoval jsem, citoval jsem velký americký ekonomi, který, který říkají, nikde je hranice, mm. kdy americká vláda poprvé neupíše další tranči svých dloupisů. I když bude mít teda ten rámec. Prostě nenaplní se to. A v tu ránu tu ránu vypukne panika. A když vypukne tahle panika, no tak se samozřejmě zřítí finanční trh. No víš, já se na to poznám tak, tak to to povím, že teraz jsem nedávno čítal taký článok, kde se písalo o tom, že miliardáři si vraj stávají, a to nechci o tom hovořit, ale že se to vraj děje, hoci teda sa tvária, že nie, že miliardáři si ti stávají v bunkre, někdy v podzemí aby tam prežili, lebo že teda ako sa obávajú nejakého konfliktu vojnového. No a teraz mi to tak môžeme biblický že v Biblii sa píše, že raz tento svet skončí, no ale vieš, že áno, nejaký výhľad je negatívny, to vždy to zle nakonec dopadne, ale, ale doteraz si povedzme, že tí miliardári bunkry bunkry nestavali, teraz si ich stavajú, Čiže to znamená, že teraz sa deje niečo, že oni začínajú reálne počítať s tým, že tu může vypuknúť tretia svetová vojna že to tu zahmorí sa atómom a bude to tu nežiteľné a oni budú zatím dole v bunkroch. Zača, ak, ak je pravdivá táto informácia, že tie bunkre začali stavať, tak sa už reálne na túto situáciu připravují. A teraz, prečo to hovorím? To je takisto aj to, čo, že, že, že to, že raz všetko, čo ľudia vymysleli, skončí, to je jasné, to vieme, to platí. Ale že teraz narástla cena zlata do neskutočných výšin. Čiže ja potom rozmýšľam tímto istým spôsobom, že neznamená to, že sa ľudia, ktorí u financiám a tomuto celému systému finančnému, že sa nákupom zlata už připravují na niečo, že chápu, že sa toto ide zosypať? Že nie je to, to, nie je to tak podobně jako s tými bunkrami? Že nie, nie je to tak, že cena zlata raste preto, lebo, lebo si už uvedomujú veľkí hráči, že už nemá zmysel investovať do akcií, do dlhopisov, do penězí, do věcí, že už je zlato, zlato jediný ten, ten prístav, kde treba jít, lebo toto sa už ide rúcať. Nie je to takto? Borisku, já si myslím, že ne. Nemůžu to vyloučit, ale já bych takhle neuvažoval. Za prvně jsem dostanej na to, abych, pamat, abych si pamatoval, že tahle volna stavění bunkrů není napří západním světem poprvé. Já ji pamatuju ze 60. let, kdy byla několikrát jedna válka velkým hor, hor, horkým tématem a když si speciálně bohatí v Americe kupovali tyhle kryty. A teď se to jenom objevilo, a nejenom v Americe, ale i v Spojených státech v Německu, nějaká firma, která s tím dělá docela dobrý Ale představ si situaci, kdy ta investice se tě ukáže jako užitečná. To je doba, kdy bezprostředně hrozí teda jaderný konflikt kdy si řekneš, fajn, s rodinou odcházím do bunkru a jsem rád, že to mám. Tak? A nebo je to, nebo je to situace, kdy už ta jaderná válka vypukla, ale ještě ne na tom zemí, kde ty si, tak lezeš do bunkru, protože už je jaderná válka. V momentě, kdy konzumuješ výhody této své investice, tak se ti radikálně změní svět. A to znamená, že by půkali, že by část lidstva byla vyhlezená okamžitě. Asi myslím, že živí, ti přeživší by záviděli mrtvej, protože z toho světa, tak jak ho známe, by bylo skoro nic, byla by tady spíš nějaká jaderná zima nebo něco takového. A se všema růstvědkama, který by to mělo, kdyby si bral potraviny, kdyby si bral někontaminivu, nekontaminovanou vodu. Teďko, pardon, nikdo z nás v podstatě není eh, schopný přežít v divočině. Jo? Chci představ, že by tohle byla nějaká post divočina. Postav pokolitická divočina. Takže ten svět by byl hrozný. Mimochodem, eh, existuje český spisovatel, kterýho jsem objevil, není to tak eh, příliš dávno. tišek Nýdl. Eh, on je specializovaný na historický romány, zejména teda, a, a poslední ocemburky a, a tak dále. Za mě píše se senzační věci, vedle to ještě jaké detektívky a takovýhle věci. Ale napsal taky knížku, která se jmenuje e, Slunce na útěku. E, to je právě postapokletická knížka, která popisuje situaci po jaderném výbuchu, kdy se někdo dostal do svého krytu. Dostal se tam včas a v tom krytu měl vás asi na tři roky. Nicméně, protože to byly dva mladí lidi, tak se jim tam nechtělo sedět. Tak je to, no, tak vyměnili bezpečný pohodlí za realitu drsného života v, v, po, v krajině zasažený zasažený atomovým úderem a co to tam popisují a je to, je to to, co chci říct. domýšlíte ty situace, o které já jsem jenom nahodil. No a je to, je to teda děsný, čili e, nějaký zlato v té době. Zlato bude mít vždycky nějakou hodnotu, ale v podstatě je ti k ničemu, protože e, potřebuješ pecem chleba a ono nemá kdou pec, jo, nebo potřebuješ svíčku. a nemá kdo udělat, krámy jsou vyrabovaný těma, který přežili a e, ti, kteří přežili tak vědí, že dlouho žít nebudou, tak e, jako e, za mě to nefunguje. To je jenom e, šítko sama pro sebe, mám něco, co bych použil. Ale... Výcva boli. No ja som ja, aby sme sa rozumeli, ja som ten príklad s bunkrami chcel použiť len preto, že som tým chcel povedať, že niečo sa deje preto, lebo sa niečo ako, že zle chystá. A teraz ja som tým nemyslel, že, že preto idú ľudia s bunkrami kupovať zlato, lebo potom budú s ním žiť. ale ja som skôr chcel tým povedať toto, že či. Nákupy zlata v těchto objemech neznamenají, a teď dáme bokom bunkre a jadrovou vojnu, či nákupy zlata v těchto objemech neznamenají to, že se finanční systém, jako ho doteraz poznáme, otřásá v základoch a hrozí jeho pád. No tak jo, to s tím se dá souhlasit, prostě finanční systém se otřásá v základech, to je bez debaty. A hrozí jeho pád, ale já jako bezprostřední příčinu. Vidím, vidím zejména teda eh, americký státní dluh, protože když budu myslet, když budu myslet eh, v rozměru typu eh, jedná válka, tak to nemá eh, tak jako velice rychle skončen, protože to je záležitost, která je nad všechny, eh, nad všechny eh, lidský horizonty a nad všechno, co může lidský muzek, muzek vymyslet. Nicméně, já tady kde mám, mám kráfa, orečně ho hledám, jako vždycky, když něco takového je, kde je rozložení toho, na co je zlato spotřebováván z nákupu, a budeš se divit, ta podtávka obyvatelstva, jakkoliv je v podstatě obrovská a nevídaná. Na normální poměry, tak zdaleka není, zdaleka není tím rozhodujícím hráčem, který je. A jestli si ty čísla dobře pamatuju, já nevím, že vždycky nedokážou najít, najít to, co potřebuju. Eh, to, to už je nemoc. Už... No, tak jestli si to dobře pamatuju, tak tadyhle to mám. Ale eh, spotřeba výroba šperků, je to, ne, nejsou to nejnovější, nejnovější data, jo. Nejsou to úplně nejnovější data. Ale k tomu e, okamžiku, když jsem to dával dohromady, tak e, tepně se, kolik šlo na výrobu šperků z celosvětové spotřeby zlata? Na výrobu šperků z celos, no, tak, tak... nějaká no. menšina by som čakal, no je málo, no já vím, zo 100% 20%. Kolik podle tebe bral, e, brala průmyslová spotřeba, to znamená průmysl elektrotechnický průmysl dneska? No, no tam by ten... som dal více, tam by som dal povedzme nejakých, no tam by som dal tých 50%, že takéto, na, na takéto věci, že to půjde. A soukromí investice? No tak ten zvyšok, co mi ostane z týchto. Hmm. Tak bolízku. tak soukromí investice 10%, jo? Průmysl a e, použití pro dentální účely, tenkrát se to ještě dělalo, hmm. 11% a výroba šperků, výroba šperků 77%. <laughs> Jum, jsem se zásadně mýlil. <laughs> Já jsem no no ne, může... proto, proto, proto tě to říkám, jo. Čili, čili dejme tomu, že dneska je to jiný, dneska, že soukromí investice může být 20%, hmm. průmysl může být na 15%. Jo. Šperky budou na 60%. Já si myslím, si myslím seba, že naozaj, že vrchol má zlato, že no, na, na, na spotrebu, že se je vzmysl, že na výrobky, na takéto věci, hlavně když máš dobu čipovou a, a elektronickou a to zlato sa tam Česně používá tak. v mobiloch a tak, tak jsem čakal, že naozaj, že většina toho jde tam. A ono no, ti to jde do šperkov. Je to... Já chodím okolo těch jinak. zlatnictví a vravím si, kdo to kupuje, tak to nikdo nekupuje, tak to je prázdné. A pozri, nakonec kolko procent. Zaujímavé, toto by uh, som nebo povedal. Ty, ty chodíš ty chodíš okolo zlatnictví na Slovensku. Já chodím okolo zlatnictví v České republice. A mám to, mám to nastavené stejně. A vzhledem k tomu, že každý den začínám, tím, že si pustím dva weby, kterými popisují cenu zlata. Prostě zajímá mě to. Pro mě je to indikátor. Jo. Indikátor stavu světa. Zajímá mě to. Protože, protože vím, že když bylo zlato 90 tisíc za unci, tak to byly necelý 3 tisíce za gram. No a když vidím, a to je zarizí zlato, a když vidím, že ve stejné době, kdyby, kdy to bylo takové nastavení, zlatý šperk stál, který je ze 14 karátového zlata, to znamená o něco víc než poloviční rizost, tak stál minimálně 4,5 tisíce za gram, mm. ačkoliv by měl stát 15-tovek. Tak je jasný, že kupovat šperky. To je, to je jedno z doporučení. Pokud si myslíte, že když si koupíte zlatý prstýnky ve nejbližším klenotnictví, že teda jako jste se zúčastnili ty mm. zlatý vlny, tak na to zapomeňte. Na to zapomeňte. Protože když ty zlatý prstýnky z té vaší železní násoby budete chtít udat na trhu a přepněte na hotovost. Mm tak vám za ně žádný klenotník, kte... ten klenotník, který vám to prodá, když řeknete na cenu zlata to vychází na tolika a na tak on vás bude přesvědčovat, že to je náramná zlatnická práce a že ten šperk, která má i tu uměleckou hodnotu a že až to budete prodávat. Takže se vám to vrátí. Zl omyl, naprostý omyl. Vyvedu vás omylu, až to budete potřeba prodat. Nikdo se s váma o nějaké umělecké hodnotě. Pokud to nebude šperk, který bude pocházet ze 16. století od italského mistra Celímio, nebo, nebo aspoň pokud to nebude e, někdo z těch, e, e, aspoň ty fany, jo, ty e, současný, e, tak vám nikdo za umělecké, za umělecké provedení, nedání korunu. Bude to všechno o dvou parametrech. O váze, toho šperku a ryzosti. Hmm. A ten výkupce se podívá na burzu, kolik to tam momentálně stojí, dejme tomu, že budou 2000 za gram. Od toho si odečte svojí marži, ty velmi slušní vám odečtou 4%. I méně slušní vám odečtou 4 až 50% a nabídnou vám konečnou cenu, a vy budete argumentovat, no jo, ale to, to, je, to je mistrovská práce, tak on vám ten výkup řekne, tak víte, co milý pane, tak si jděte, jděte jinam, kde vám tu mistrovskou práci ocení. Čili pokud někdo chce investovat do zlata, tak se vyhněte šperkům, pokud to nebudou naprosto jedineční kousky. Protože, protože v okamžiku bude platit váha a rizost. To je jedna věc. Druhá věc, my se dostáváme k tomu, co znamená investovat do zlata dneska, pokud to někdo chce udělat. Mm -hmm. Máte několik možností. Klasika, klasická je koupit si fyzický zloto. Zatím ještě pořád je a pořád to, po, pořád to lze anonymně. Dlouho už to nepůjde, protože já jsem vydal článek na tohle téma, mm -hmm. když jsem se dostal k materiálu Evropské unie. Evropská unie ve své neskonalé dobrotě, kdy myslí na dobro nás vše, tak přijala nařízení, na že od poloviny roku 27 skončí anonymní nákupy zlata, že vše se bude muset registrovat že eh, tam budou platit přísný kontroly a ten prodejce bude muset provádět. Kdo to kupuje, proč to kupuje, kde na to sebral peníze a tak dále. Čili pokud někdo z vás eh, uvažuje o tomto eh, scénáři nákupu fyzického zlata, tak má na to řádově asi 20 měsíců, nejvíc, kdy to může nakoupit za stávajících podmínek. To zlato fyzické můžete nakoupit ve dvou formách. Můžete to nakoupit jako zlatý slidky a můžete to nakoupit jako zlaté mince. Teď se nebavím o zběratelských mincích. To je speciální kategorie. Bavím se o investičních mincích nebo o ražbách, které jsou sice zběratelské, ale není to, není to žádný eagle z roku 34, což je nejdražší zlatá mince na světě, protože ji existuje jenom pár kousků a jsou to, jsou to tradiční americké investiční mince, které byly vydané přesně, přesně v roce, kdy Trump, kdy Franklin Delano Roosevelt zakázal svému obyvatelstvu drží půl zlata a jeho vlastnictví, k tomu se ještě potom taky dostaneme. A e, ty mince už se nedostaly do oběhu s výjimkou pár kusů a dneska mají nevy, nevyčíslitelnou cenu. Bavíme se o, o, když mluvím o těchto mincích, které jsou kvazizběratelské, tak míním příležitostné ražby České národní nebo Slovenské národní banky. Ty mince jsou pěkné, eh, jsou, jsou v určitých nákladech a odlišují se například od eh, klasických investičních mincí, už zmíněných amerických iglů, Británii, Grigorandu, eh, Philharmoniků a jiných podobných, které jsou v milionových nákladech, tak ty jsou v tisícových nákladech. Takže na domácím trhu mají nějakou kvazi zbiratelskou hodnotu navíc to. Mm -hmm. Ale opět. V době lámání chleba, pokud by se zrutil finanční systém, i u těchto mincí, až na naprostý výjimky, bude platit pravidlo váha krát rizos. Náklad, náklad říkám, ano, jsou, jsou mince, jako třeba Jan Hus, která, která stojí víc, než protože jich je bylo vyraženo málo, nebo velké losiny, tak to jako. Ty budou stát asi, tam tam nějaký ten faktor toho té vzácnosti bude, ale, ale jinak to mm, rád se roli nebude. Takže mince jsou možnosti, zlat, zlatý sladky, slidky mince. Já osobně doporučuji mince. Mince je kulatá, všichni známe, párů palíc, je to jasný. V příručkách nebo kdekoliv na internetu si najdete, jak je veliká ta mince, kolik váží a když se pořídíte příslušnou váhu, příslušný měřítko, hmm. tak po přeměření fyzických parametrů máte jistotu, co jste koupili. Ti, kteří preferují slidky, tak mi říkají, no ale on to v tom zataveném slidku od Agorherausu nebo od mince Sterajch, tak, tak jako je tam ta garance, je tam holograma, garance, že kupuji zlato. Opravdový zlato a nemů nemám žádné pochybnosti. Já mm. na to odpovídám, tak se dobře podívejte na ten slitek a zjistíte, že, jak je to zatavený. Tak vždycky je tam nějaký investiční nějaký číslo toho slitku. A já říkám, když je někde evidenční číslo toho slitku, se dá vystupovat, vystupovat z té rafinérie, která ho udělala, až k tomu oficiálnímu prodejci, který, který to koupil. A oficiální prodejce velmi pravděpodobně bude mít zaknihováno, že to proděl panu Novákovi jo, tenkrát. Takže minimálně k prvnímu majiteli to jde. A je, je, jestliže si kupujete je, uděláte tu investici, abyste měli investici pro zlý časy, tak není dobrý, když o tom za prvně někdo něco ví, že jste to udělali, že, že jste ten nákup provedli. Kdo ví, kdo se k tomu dostane? A především by se k tomu nikdy neměl dostat stát. U mince to nepřipadá v úvahu, ale u těch, u těch slidků ano. Proto já říkám každému doporučuju, aby šel spíš po, po mincích. Když to bude kupovat u kvali, kvalifikovaného obchodu, což jsou ty samý, ty samý obchodníci, kteří obchodují s těma zlatými slidkama, tak za mě je ta mince lepší. Mince jste mohl ztratit, mince jste mohl prohrát, prohrát někde. Na, ve skořápkách a nikdo vám nedokáže, že to není pravda. Nicméně, Fyzický zlato vypadá jako, že je ta, ta pojistka všech pojistek, když se něco stane. Bohužel vás musím zklamat, mám pro vás, pro všechny špatnou zprávu. Já už jsem mluvil o tom iglu z roku 1934, kdy eh, Roosevelt, aby dokázal financovat eh, New, eh, New Deal, kterým chtěl osvobodit Ameriku z té obrovské krize 30. let, tak potřeboval někde najít finance. No a některý z jeho poradců to vymyslel tenkrát tak, že e, z, z, prošel zákona zákaz držby soukromního zlata. Bylo tam pár výmek, ale, ale opravdu teda jen patrně. Američani nesměli držet e, nic zlatého, museli to všechno prodat státu. Prodávali to tenkrát za 20,97 setin amerického dolaru za unci, v momentě byl, byla na to určitá doba, na, na ten prodej, kdo to neprodal a přišlo se na to, tak jednak mu to bylo odebráno, jednak dostal finanční trest, no a, a v kválec kdy ještě taky velmi drakonický trest vězeň. Takže to bylo, to bylo drsný, ale nejenom to. V momentě, kdy skončila ta zákoná lúta, tak e, cena zlata z 20,97 e, setin dolarů hmm. vyskočila, tuším, 37 dolarů jako takových. Hmm. No a e, tím pádem e, snadno dopočítat, že e, Roosevelt každého američana, který mu prodal to zlato, okradl o 17 dolarů na unci. V podstatě teda celou, e, ještě jednou tolik se na tom vybral. A z těchto peněz, za co drží zlato, potom Roosevelt financoval ten New Deal. Eh, dalo by se to vykládat tak, že krize ve Spojených státech jednorázové opatření a že, že jako snad se toho nedočkáme, tak já tvrdím, že my se můžeme jednak dočkat úplně všeho a znovu poukazuju na ruský zlato, který hodla ukrást Evropská unie, což neudělali spojenci ani Hitlerovi tak stejný, stej, stejný kousek předvedla australská a britská vláda v 70. letech svým občanům. A nikde není řečeno, nikde není řečeno, že když se Evropa, předlužená, zadlužená Evropa, dostane do stejných potíží, takže, takže ti, kteří budou fyzicky držet zlato, takže se dostanou do hledáčku e, národních vlád a ty národní vlády díky mono, e, monopolu na násilí můžou udělat to tež. A to, to samozřejmě, to by byl obrovský, obrovský průšvih. Ale e, k revoluci by to nevedlo, protože co si budeme vykládat e, pana e, nebo bábudy mákovou z dolní nějaká držba zlata, jako lépe postavených spoluobčanů z hlavního města Prahy, vůbec nezajímá. Naopak Bába Dymáková bylo by dost těch, kteří by měli škodolibou radost, že ty nafoukvený Pražáci o to zlato přijdou. Jo? Takže na barikády by se, by se nešlo. A upozorňuji na tohle. To není jediná nevýhoda, už a už jenom, proto, už jenom proto, vy, kteří uvažujete tímto směrem, tak opakovou máte 20 měsíců na hlavní nákupy a rozhodně bych se vyhnul zlatým slidkům se vedenčními čísly. No a vedle toho, ale když se rozhodnete jít touto cestou, tak musíte vědět, že všechno má svůj náklad. Tržba zlata fyzická a nic nepřinese, nenese vám žádný úrok, můžete spekulovat pouze na růst ceny, který se nemusí dostavit. Mm -hmm. A vidíme, vidíme korekci, no, vidíme korekci a nikoliv malou. A já si myslím, že ta korekce bude ještě větší v blízké době. Jak velká, nevím, ale, ale čekal bych, že, že ještě bude. Četl jsem něco o 30%, že by mohla být o té ceny, což by znamenalo řádově 3200 na dolaru a dejme tomu 60 000 na unci v českých korunách. Takže ta korekce může být vyšší, a, ale někde to budete muset skladovat. Rozmyslete si, a rozmyslete si to dopředu, kde to zlato budete skladovat. Domácí trezor je fajn, jenomže když k vám přijdou zloději, nebo dejme tomu, kdyby to byli státní úředníci po vyhlášení čeho takového tak a dali si do práce tak bezpečně ten váš trezor najdou a s rozbušovačkou. dneska se bavíme v urádu minut, kdyby vám ten trezor otevřeli. Takže. Takže to je další parametr. Jak to zlato zabezpečit, kde ho uchovávat. Samozřejmě jsou bankovní schránky, ale ty nemusím popisovat. To má nějaký to má nějaký limit a yeah. limit bezpečnosti, když to řeknu. Takže dobře si rozmyslete, co s tím uděláte, kam to dáte. Protože to nekupujete proto, aby vám to zloděj eh, Louisa Schmidt prostě z toho vašeho trezoru ukradl. Jo, případně ve státní úředník, který, který za to dostane prémii od svého šéfa kvazi ředitele nějakého do odboru na ministerstvu financí. Jenomže do zlata se dá existovat teda fyzicky a do zlata se dá investovat taky, taky jinak. Dá se investovat do takzvaného papírového zlata. Můžete si koupit například ETF fundy, což jsou speciální fundy, který Neshromažďují akcie nebo něco, ale se investují do aktiv, které jsou vázaný na, na cosi. Tady bychom se bavili o komoditním ETF, který je specializovaný na zlato, ale takový správný ETF fond by měl fyzicky držet někde zlato, který odpovídá objemu prostředků, který tam jsou. A zkrátka, kdy zlato bude stát e, 3000 dolarů za unci, tak vy tam dáte tři tisíce dolarů, tak budete vědět, že ten ETF má pro vás rezervováno jednu unci zlata. On vám ji fyzicky nedá, se k ní fyzicky nedostanete, ale on ji prostě má a když se rozhodnete z toho vystoupit za půl roku a z, bude tři a tisíce za unci, tak vy dostanete tři a tisíce, když dáte prodejní pokyn na svůj podíl v tom ETF. Čili to je velmi pohodlná, rychlá a jednoduchá um, cesta k tomu, jak se podílet na zlatu, aniž by tomu odpovídala nutnost fyzicky držení zlata. Samozřejmě, je to už papírový produkt a ten ETF se nemůže zroutit. Ten ETF nemusí nakoupit, ten ETF můžou být podvodníci, neměli by být. Když se zhroutí americký státní dluh, tak se zhroutí finanční trhy. A když se zhroutí finanční trhy, tak nebude, kde ten, ten ETF eh, zobchodovat. No? A vedle toho, vedle toho si ministerstvo financí může vymyslet, je tam, eh, když si ten ETF koupíte a prodáte ho se teziskem eh, během třech let, teď se bavíme o České republice, během třech let držení toho papíru první třech let, tak ten zisk daníte 15%. No, tak vám 15% stát, stát sebere za vaší dobrou investici. Když to prodáte v čase 3 roky plus jeden den, tak těch 15% vám nesebere. Ale klidně to můžou změnit. Tak to je další věc, čili ta snadnost, s jakou operujete a lehkost, tak ve zlých časech se určitě podle zákona namazaného krajice obrátí proti vám. Můžete si říct fajn, já, já to obejdu ještě jiným způsobem. Zlato půjde nahoru. Tak proč já bych kupoval fyzický zlato? Proč já bych riskoval nějaký ETF? Já si koupím investice, nebo já si koupím akcie velkého zlatýho a dobrýho zlatýho těžaře, který je osvědčený historií například Beric Golds. A to je firma, která Existuje přes to let, nebo Anglo-American. A e, prostě, když jde zlato nahoru, tak oni ty zlatý doly mají, oni hledají nový, tak zcela nepochybně e, se svezují s jejich akcemi. protože když jde zlato nahoru, tak e, tě, akce je těžavý, No, no logicky, ano. Tak je nahoru. Mm. A je tam, je tam to podkladový aktiv. No, že platí zase, platí zase to, co jsem řekl. Barry Gold je opravdu dobrá firma. to o tom. A, ale když se zruší americký státní dluh, tak se zruší i finanční trehy. Samozřejmě, že ty trehy se potom nějak otřesou a těžaři zlata s tou asi výjdou mezi prvními jako, jako ti dobří. a rozdíl od NVIDIA například, jo. Na ty bych se v takovém případě jako moc, moc nesadil. Takže těžaři zlatá zlata, vůbec producenti něčeho konkrétního, co lidi potřebují, tak nutně ke svému životu, tak by jako první z toho měli, měli výt dobře. Ale otázka, co to je dobře. Bude to, že to, že to nebude za nulu? Já si myslím, že by to nebylo za původní ceny, Protože spousta akcí je koupená na dluh. Firmy mají velký, velký dluhy ve svých ve rozvách a by tady nebyly banky, by byly schopné poskytovat další úvěrový obchody. Takže by se to zatřáslo. A zase, i když by to všechno fungovalo, tak je tady hrabivej stát, který v České republice má ten tříletý majetkový test. No a kdyby se vám to povedlo, povedlo realizovat za dobrý peníze i přes tenhle přestrhu. No takhle z toho 15% se bere. V tom lepším případě může být, že e, si zvolíme nějakého toho novýho New starostu, jako teď ve Spojených státech, který, který prohlásil, že další rozvoj města bude, bude financovat e, tím, že zdaňuje bohaté. No, tak já jsem na to zvědavý, jak to, jak to udělá Eh, myslím si, že když začne danit bohatý, tak oni mu prostě z toho New Yorku utečou a eh, bude to mít velký dopady na, na, na New York jako takový. No ale nechme se, nechme se překvapit, ten chlap je podle mě čistokrevný blázen. Jo? Čistokrevný fanatika blázen. Ale třeba se pletu, kdo ví. Čili jsou různé možnosti investování do zlata. Ale žádná ta možnost není stoprocentní. A já předtím varuju. Dobře si rozmyslete, proč to děláte, proč do toho zlata chcete. Jestli je to kvůli tomu, že soused vedle vás už koupil tři cihly zlata a dneska, dneska dělá eh, jako machra, protože zlato takhle vystřelilo. Prosím vás, sedněte si na zadek a nedělejte nic. A počkejte si, až přijde korekce, kdy mu to zase spadne. A vy potom nakupujte. Ale může se stát, že ta korekce nepřijde nikdy a vy, vy mě potom budete chtít zabít. Že to je Pakuju. to, že nikdy nevíš. že mě nemá žádný nikdy no, nevíš. No. Já říkám, já, já se vrátím k tomu, co jsem řekl. Každý rekord finanční, který zatím v historii byl, když to nebylo u cibulek holandských tulipánů, ale měl to nějaký rozumný podkladový aktivum, tak každý z těch, z těch e, rekordů byl v čase překonán. Jenom se neví kdy a neví se, o kolik to bude. Ale mezi tím přišla korekce zákonitě, o který taky nikdo nevěděl, jak dlouho potrvá a jak hluboko to spadne. Čili můžete do toho dát svý peníze, pokud, pro všechny případy. Pojisku na baráku, pokud máte dům, nebo pokud máte nový auto, tak máte uzavřenou havarijní pojistku. Přestože doufáte, že tu pojistku havarijní i tu pojistku proti požáru u svého baráku budete jenom platit a že ji nikdy nebudete potřeba aktivovat, protože s autem nenabouráte, nechcete nabourat a nechcete, aby vám schořel váš dům, že jo, e, aby vám vyplatili ty pojistky. Čili jsou to vyhozené peníze. Pokud ta pojistná událost nenastane, tak jsou to pojištění, e, tak jsou to vyhozený peníze. Stejně tak poslujte Nákupy zlata. Kupujete to kvůli pojistné události, která nemusí nastat. A když ta pojistná událost nenastane, tak jste, tak jste v podstatě investovali dobře. A možná líp, než když ta pojistná událost nastane. Protože ho to, to předáte svým dětem, nebo jednohodné si prostě řeknete, fajn, já jsem na tom sice neviděl, ale já jsem na tom ztratil. Ale aspoň teďko to prodám. A pojedu s manželkou na cestu kolem světa, aby jsme se někam podívali. Pak to budou peníze, které který si budete moct dovolit ztratit a e, poskytnou vám službu, podleženou službu v čase. E, nebude, to, nebude to deset malých dovolených, ale bude to jedna velká. Jo. No, čili perte. Investici do zlata, vy, co přemýšlíte o tom, že vás to má zachránit e, v nějaké krizové situaci, berte to jako, jako pojistku a uděláte dobře. Varuju před kasínem, to jsou ty hráči, kteří se chtějí mrmoucí svést na těch holandských cibulkách. Jo. Varuju před tím a rozmyslete si spoustu detailů, protože o tom, a ty budete muset řešit, a nenechte se jíma zaskočit. Tak to prostě být musí. A jinak konstatuju, že v roce 1980 kupní síla, reálná kupní síla těch 600, 600 dolarů za trojskou úci byla daleko vyšší než při rekordu um, před pár týdny kdy zlato stálo 4400 dolarů na Unci. Ta kupní síla v roce, 70, v roce 80 za Unci zlata byla vyšší. A jinak platí, speciálně pro Unci zlata, platí jedno zajímavé pravidlo, které říká, že Unce zlata by normální rodinu na dobrém na standardu měla uživit normální rodinu, dejme tomu čtyři, čtyři lidi, by měla slušně uživit po dobu jednoho měsíce. Čili na tomhle si hlídejte, hlídejte cenu zlata. A když to vstánu zase na Českou republiku, tak před návnem to bylo těch 90 tisíc. A, 90 tisíc, a si myslím, že normální česká rodina by za 90 tisíc žila asi tak měsíce dva. Z toho vidíte překoupenou, zl překoupenou zlata a tomu jednomu měsíci by odpovídala poloviční částka 45 tisíc. Čili eh, pro ty, kteří hledají nějaký ten, eh, ten okamžik, kdy se vyplatí investovat a chtít do toho nastoupit, tak použijte tenhle jednoduchý indikátor. A neříkám, že je naprosto spolehlivý. Naprosto spolehlivý. To není nic. Ale je zajímavý. Aspoň zajímavý. E, čili používejte, používejte u toho selský rozum. To je jediný, a jako, jako vždycky, to je jediný, co vám můžu poradit. A e, ještě, ještě teda jedna věc. To mám z samerický otisku, že když se platilo protože ty sledovali ceny zlata už od starýho říma, no, aby se to neplikalo. Tak prdí, že, že za Cezara, za unci zlata, si tenkrát člen e, římské nobility koupil svůj vojenský stejnokroj e, na to, aby mohl do války. A v roce 2012, to, to bylo k tomu, k tomu datu, tak konstatovali že i dneska si člen New Yorkské nobility koupí svůj válečný stejnokroj. Rozuměj, rozuměj dobrý oblek, dobré boty a dobrou kravatu, taky za hůlci zla. To zajímavé, no toto. Jo? To, jsou, to jsou takový špílce toho, toho mám, hle, já mám před sebou otevřenou deset obrazové. A těchhle špílců mám, mám tolik. A teďko ještě ke zlatu. Je jeden český handlíř se zlatem, který říká, který má zajímavý logo. Měníme papír ve zlato. A pravdu. Jo. A konstatuje, zlato se nedá natisknout. To je taky pravda. Já mám před sebou před sebou otevřený zajímavý obrázek, který říká si tolik, je to, je to z roku 2012 vlastně, Říká, že všechno zlato na světě. To znamená to, který už bylo vytěžený, to, který se zlatými zásobama, Tak, který je disponibilní. Tak se vejde do do krychle a hádej, hádej. jak velkou hranu jak velkou hranu má ta křhle, to křhle, tak jak tak velká ta křhle. Počkej, celosvětové zásoby zlata celosvětové zásoby zlata, ať už vytěženýho, nebo to, který je známý, který je pod zemí. tak typo aby som fotbalové hrysko. Počka, to je kocka, to má být. Kocka to má být. E, no, no, jasně. No tak, skúsme dať tak na, na tak, také fotbalové hrysko 100 metrů, na dĺžku 100 metrů, na šírku, ne, je to taká kocka. A 100 metrů na vejšku. Mm -hmm. Dobře. Tak Borisku 20x20. Krát 20. Krát 20. <laughs> Metre, a to je dost málo. Veškerý dá se by zleta. No, to je dost málo. Jo. No a vedle toho mám ještě dotaz. Oh. Zlato, který je obchodovatelný, to je to, který je vytěžený a který je nějakým způsobem tezourovaný v po nach státních bank nebo špercí a tak. Prostě zlato, kdyby si měl to zlato, které už bylo vytěžený a který můžeš obchodovat, tak jak velká kuska to je. které už bylo vyťažené a který můžeme obchodovat, hmm. tak to bude, když hmm. toto bylo 20, tak to bude co? 5x5 metrov? Ne, ne, ne, Borisku. 17 na 17 na 17. 17. Čili to říká, že vlastně zlato už bylo z převážní části vytěženo a víc ho prostě jako nebude, protože ono se ztrácí. Zlato, co se používá v elektrotechnickém průmyslu, tak se zdaleka všechno nevrací do oběhu. Ano, ončí na smetiskách. A nebo se utopí v moři a, a, a tak dále. No, ale mám tady ještě jednu věc. Eh, Přehlíženou věc. A vím o posluchačce, která nás poslouchá, která, eh, která by mi teďko řekla: A to, no ale, Lko, ono no, přece jenom zlato. Ono je taky stříbro. A ta posluchačka by měla pravdu, protože stříbro, eh, že ti měli, měli zajímavý. Eh, už od středověku zajímavý přísloví, pokud jde o zlatý, no, eh, A to přísloví zní. Eh, výdělek se dělá na stříbře, hmm. ale se zlatem se lépe utíká. <laughs> A to je, to, přesně, přesně o tom to je. Přesně o tom to je, protože máme tady ještě stříbro. To jsme nepojednávali. Mimochodem stříbro o tom se nepíše ale stříbro udělalo taky zajímavý nárůst. A teďko v tom, v tom posledním čase, jo. Hmm. kdy stříbro z nějakých necelých 700, 700 korun za unci, tak vystřelilo na 1100. Jo. To, je, to je taky enormní, enormní nárůst. Ono se teda vrátilo teďko něco na 1000 korun. Ale stříbro udělalo zajímavý nárůst. A já se tě zeptám. Tě zeptám. Stejně jako jsem se tě zeptal, jak velkou hranu má Krychle veškerého stříbra, mm. který e, už bylo vytěžený, plus to, který je někde pod zemí? No dobré, tak z Pristřebrda 100 stokrát 100 Toho bude víc jako zlata. Správně, díš, toho je opravdu víc než zlata, ale ta Krychle má jenom 630 metrů na hranu. 63. Takže tak taky e, 36 6, 6 a 30 je 36 36, 36 aha 30, tak to, je lo, od, tak. to je len trošku víc, aha, jsem myslel, že podstatně no. víc bude toho strebra tak, a teďko teďko se tě te zeptám dál a zase stejná otázka tak um, jo, já to pořádně nevidím teda jak velkou jak veľkou hranu má ta krychle, krychlička, nebo rychle, která popisuje, kolik stříbra je obchodovatelný. No, tak dáme 30 z těch 36. 9,6 metrů. Tak to je podstatněme. Tak při zlatě je to přesně tak. No, to je ano. Hele, světové zásoby stříbro versus zlato jsou v poměru 4 k 1. To je těch 20, rana 20 versus rana 36 metrů. No. No, ale obchodovatelné stříbro plus zlato. E, oproti zlatu je v poměru 1 ku deseti. Mm -hmm. To znamená, že se obchoduje nebo se obchoduje stříbra jenom jedna desetina mm -hmm. e, ve srovnání se zlatem. Proč to říká? Protože e, z toho vyplývá zcela jasně, že stříbro je podceněný kov. Já jsem si ještě, když jsem, jsem na tím tak přemýšlel, už tím přemýšlím nějakou dobu, tak zlato má jednu, jednu velkou výhodu, pokud jde o to investiční zlato, Že se prodává bez DPH, zlatou minci nebo zlatou cihlou koupíš bez DPH. Stříbrat to tak není, stříbrný mince, pokud jsou, nebo stříbrné cihly, slidky, tak se prodávají s DPHčkem. Kolik je u vás ta ordincesba DPHčka? Čo já věm? Já nevím, fakt nevím. Hm? No my, my máme 21% hodně. Já som tak povedal, Já jsem si tak myslel, že nějakých 20 to bude u nás, ale nevím čítat. Či či, no, či, či, dej, dej, dej, dejme tomu 20. Já jsem no, tak, ale, ale neručím zatočit, je úplně presný, úplně No, údaj. tak pokud by někdo kupoval stříbro, bych mu radil, aby se, já nevím, kolik je rakouská, rakouský DPAčko, Věděl jsem to, a to, zapomněl jsem to. Německou to prodávají za s 15% nepeáčkem. Proč, proč jsem to vzpomenul, je už v tomto okamžiku zcela jasný. Zajména těm, kteří by uvažovali o investicích do stříbra, tak bych doporučoval si zjistit, kolik jsou, koliké je na stříbro v sousedním státě a jít eventuálně nakupovat tam, protože Koupit to o 5% lacinější, což je závislost domažlice a, dejme tomu, furtinvaldu, tak to má smysl, že jo? Si, si do toho Německa zajet, koupit si tam pár, pár rakouských filharmoniků a k tomu si nakoupit, nakoupit v německém hypermarketu, kde se koupí potraviny lepší za stejnou cenu dneska už. Takže. To je záležitost. A teď, proč o tom stříbru mluvím? Protože žiti mají samozřejmě pravdu s tím svým pravidlem. že Na stříbru se dělá biznis, protože většina mincí byla ze stříbra a byl to obchodníkov. No a my protože jsme pohodlní, tak e, proč bychom vláčili sebou pitle, těžký pitle e, s mincema, když můžeme mít bankocetle na papíře a dneska už ani to, už nás utěžují to a taháme sebou ty, plas, ty plastové kartičky, co platí za nás. A dneska už ani to, taháme sebou mobilní telefon a tam tu kartičku máme už o cenu. Jenomže kdyby došlo na nejhorší a došlo ke zhroucení finančního systému nebo ke zhroucení měny, tak by svět na to musel nějakým způsobem reagovat. A mně napadlo, co by se asi tak dalo. prostě budou papírový peníze, nikdo jim nebude věřit. Já si myslím, že by se svět velmi rychle vrátil ke mincím. By se začalo prostě, prostě zase platit minimálně nějaký čas tím stříbrem. Proto říkám, proto si říkám, že by asi nebylo od věci, ještě jsem to teda neudělal, nebylo od věci mít Doma nějakou pohotovostní zásobičku stříbrných mincí. Oni jsou poměrně, poměrně laciný, a, ale mělo by to svůj význam, kdyby všechno zbuchlo, no, kdyby přestali fungovat bankomaty. Mm. Jo. To, to to jsou prostě takovýhle úvahy jsou, a e, bavíme se o tom, že investice do zlata je investice poslední záchrany. Je to. Je to vaše pojistka proti tomu, kdyby vám shořel váš finanční život. Ne náš dům, ale váš finanční život. Jo. Kdyby vám schořel. Tak proto se o tom bavíme, hmm. proto, to, proto to každýho zajímá. Bavíme se o tom, že žijeme v nebezpečných dobách, tak. Kdy, kdy může být válka, kdy se prostě politici úplně zbláznili, zmrkořili. Ty, ty dneska sklouňují slovo válka v každém projevu a aspoň 15krát. A kdo nevyhrožuje válkou, tak není politik. Jo. Tak v této atmosféře si člověk musí říct, že, že zkrátka by snad se měl nějak zabezpečit. Ale platí, platí to, to známý ale, tak jako ten, kdo si koupí bunkr, už neuvažuje o tom, že jednoho dne z toho bunkru, když se mu to teda ta investice jako vyplatí, že tam s tou rodinou teda zmizí, tak jednou bude muset vylézt, protože buď mu dojdou nějaké zásoby, nebo protože už to je v tom omezeném prostoru nebude schopen vydržet. Bude muset vylézt. a na tu, na tu eventuálně jiný planetu co bude dělat potom, potom v tej, na té zničené planetě, to už samozřejmě neví a říká si, a proč bych to měl řešit, budu teď budu to řešit, až to nastane. No, tak my, hold, my, ne, ne, nejsme ti, kteří si ten bunkr koupí. Jednak protože na no to nemají, a jednak protože doufají, že žádná válka nebude. Ale díky americkému státnímu dluhu díky konfiskaci ruských aktiv, díky eh, eh, inflaci, díky neschopnosti politiků, jenom si spojený státy. Já jsem mluvil o, o tom finančním šabdahu. Hele, tam se nemůžou, spojený státy jsou platební neschopnosti a nejsou, nejsou v ní poprvně. Teďko dělají potíže, potíže demokrati republikánům kvůli Trumpovi. Předtím, to jsme zažili za Bajdna, Dělali republikáni kaprici Bajdnovi, protože ho chtěli k ničemu pohnout a nechtěli mu před volbama e, usnadnit život. Tak, tak to prostě fungovalo, e, dělají si, si na schvály. No, Spojený státy jsou vedoucí světová velmoc. Mají spoustu, obrovskou spoustu problém. A jejich dvě partaje nadřadili Osobní politický půdky a svoje neschody a vyřizování si účtů e, nadřadili tomu, aby spojený státy hladce fungovaly. E, stát přece musí fungovat, e, tam e, svět si nemůže přát, aby, aby Amerika byla platebně neschopná. Jo. No ale oni se hrajou svý, svý, svý hrádky, co Boha o těchto lidí můžeme čekat než to, že nás přivedou do naprosto neřešitelného průšvihu. A já říkám americký, a neříkám to jenom já, no, jsou daleko pomazanější, chtřejší, povolanější hlavy, který říkají, ten americký dluh už je natolik veliký, že hrozí jeho zřícení. No, oni, se hádají, oni se hádají o to, že a najůst, a najůst vám, vám to neusnadníme a najust těch 60 hlasů v tom, e, v tom senátu mít nebudete. A já nevím, kolik hlasů ve sněmovně reprezentantů. Prostě vám to neuděláme, protože, protože jsme z druhého tábora. Takhle se přece nedá vést světová velmoc a takhle se nedá řídit život na země kouly. Čili proto, proto to má smysl přemýšlet o zlatu. Protože jestliže nám vládnú takovíhle idioti a šílenci, tak můžeme od nich čekat jenom idiotické a šílení věci. Tak, myslím, že teraz si to takto záverom, a teda už berem, že jsme v závěru lebo aj tak jsme si značně ten čas natiahli. Hovorím to ne kvůli sebe, však já můžem, ale, ale keďže viem, že aj ty máš toho dosť, tak uh, preto na to upozorňujem, že jsme tak či tak ten čas natiahli. Takže to chcem podat, že Záverom si trafil tu pointu toho celého, že prečo vlastně táto relácia. Já ja jsem v úvode hovoril, že keď se o těchto financiách bavíme z času na čas oka. nikdy to nie len tak samoučelně. Vždy je to na pozadí nejakej konkrétnej A Tak se to aj udialo dnes večer, že na pozadí toho, toho, toho šialeného, té šialené horské dráhy ceny zláta na burze, tak na pozadí tejto konkrétnej udalosti reálnej, že to tam stále je vysoko, tak vlastně od tohto reálného, reálného, od tejto reálnej veci jsme se odpichli k tomu, že skúste naozaj brať tuto reláciu jako takú, nechcem post, -ako, post apokalyptickou, lebo o to nejde, ale, ale skôr jako reláciu, která je tu preto, lebo ten svet sa naozaj zbláznil. Hovoríme to tu často v týchto reláciách o, o bláznoch, predovšetkým o evropských, západných politikách jako fanatikoch, ktorí sa úplně otrhli z reťaze a robia nepředstavitelné veci, jsou ochotní obetovať Evropu celou, kompletnú, aká je jej hospodárstvo, iba preto, aby, aby si teda splnili tie svoje vytýčené ciele, které si dali a budou se ich držať zubami, nechtami, že vytvárají nám nejaký nebezpečný svet okolo nás a preto berte túto reláciu jako takú, takú pomocnú ruku, že čo můžete robiť. Tak dnes to bolo samozrejme zvokom predovšetkým o financiách. Keďže som povedal, že je to člověk, který se profesně venoval v tejto oblasti, tak logicky vám dal teraz rádu v tom, že na pozadí toho, čo sa s tým zlatom deje, tak vám dal radu, že čo můžete, čo nemôžete robiť, do čoho investovať, ako investovať a tak ďalej. Keď tu budete mať, uh, ja neviem, bude to nejaká iná relácia, budete mať někoho, kdo pestuje rastliny, tak vám bude hovoriť zase z iného uhla pohľadu, Ano, pestujte rastlinky, budete potravinovo sebestační, to je tiež veľká záchrana v nejistých časoch, čiže, čiže skúsme to brať tak, že se to teraz dávalo nejaké rady univerzálne z různých oblastí, čo máte robiť. No a dnes to teda bolo v hodine vlka z finančné oblasti, z oblasti obchodovania so zlatom a, a já ja nevím, zácnými koumi, že toto je jedna z možností ako teda prežiť neisté prostě blbé časy. No. Takže, takže to bola tá, taká tá hlavná pointa tohto dnešného večera. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, Vočko, že si to aj takto vlastně záverom celé zhrnul do takejto naozaj pochopiteľnej pointy. No, nemá za co, Borísko. Já jsem toho měl otevřenou, opravdu hodně a e, jako byl bych mohl pokračovat a byl bych, e, si myslím, vytahoval zajímavé věci, ale, ale to hlavní jsme snad řekli. No, vidíme, jaký budou a jestli budou posluchačský dotazy, jo. K veci. No tak už, teraz nejaké maily tu mám a predpokladám, že nejaké ešte pridu aj cez víkend, takže ja len povím to, čo hovorím vždy, že, že je tu listáreň v útorok, ale vždy k tomu dodávam, ak sa teda nič neudeje, však dnes ste boli toho svedkami, mm -hmm. že sme vlastně čítali ešte maily z minulej relácie, lebo jsme teda listáreň v tom štandardnom čase nemali, ale napokon sme maily vybavili, takže ani tieto do stratená už teraz jsou tu nejaké a predpokladám, že cez víkend ešte nejaké prídu prípadne aj v pondelok, takže s najväčšou pravdepodobnosťou v tejto chvíli v útorok, teda si listáren dáme a vybavíme všetky maily, které k tejto téme boli. No a keďže sa blížíme k tej 23. hodine, čo už jinak mimochodom vočko dávno v hodine veľká nebolo, sme mm. si až takto toho mm. povysielali, Tak no nič iné, ti teda na záver nepoprajem, len ti poďakujem za dnešnú reláciu a teda drž sa bojuj a o dva týždne lebo podľa všetkého teda budúci týždeň vlastne je ten druhý týždeň kedy, kedy vysiela pán Harabin podľa všetkého to takto bude aj keď teda niečo plánujeme nejaké zámery tu máme že by sa to možno mohlo posúvať ale zatiaľ ešte o tom dopredu nebudeme hovoriť lebo zatiaľ teda ešte nič v tomto smere nie je rozbehnuté takže zatiaľ sa držíme toho že na budúci týždeň v piatok hodina vlka štandardne by byť nemala takže asi nebude takže Až o dva týdny, sama je teda pěkně do A děkujem a za dnešok. Nemá za co bodlízko, bylo mi potěšení, jako vždycky. Eh, doufám, že jsme, eh, že jsme nenudili naše posluchačky a posluchače, že si to užili a třeba si s tou něco vzali, možná, že ne. Vím skutečně minimálně o jedné posluchačce, která by, která by udělala minimálně stejně kvalitní, eh, kvalitní relaci jako jsem udělal já, myslím si, že je kvalitnější. Ale to je jedno, prostě. Já jsem, já jsem do toho dal to nejlepší, co ve mě bylo a snad, snad, to, snad to stačilo. Všem tobě i všem ostatním přeju pěkný zbytek večera a pěkný víkend. Dobrou noc. Dobrou noc, to byl Očko, zakladatel a internetového portálu KOSA. Lúči se s vami pre túto chvíľu aj Boris Koroni a len teda také možno posledné odporúčanie, vrátím sa ním k, toj, k tomu úvodu z toho Holandska ze 17. storočia. Pozor, <laughs> keď, keď všetci robí a niečo, tak nemusíte automaticky hneď byť v tom zapojení aj vy. Lebo potom, ako ste počuli, to může dopadnout katastrofálně. Takže na toto to treba mysliť zároveň tiež, že nevždy všetko treba robiť tak, lebo to robia všetci okolo. No. Takže majte sa ešte raz pekne a dopočuňte a pokiaľ možno príjemný víkend. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním můžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.